Fortællingen om at være i 20'erne lyder på, at du aldrig bliver smukkere, sjovere eller friere. Men er det i virkeligheden en illusion, vi alle elsker og hader på samme tid? Vi vil igennem 10 episoder forsøge at blive klogere på, hvorfor lige netop det, der 10, er blevet til det vigtigste år i hele dit liv. Velkommen til De Udødelige 20'ere. Velkommen med noget på spil. Sæson 3 på 24-7. Sæsonen hedder De Udødelige 20'ere, og den kører mig, William og jeg igennem de næste 10 episoder som foregår over fem måneder. Det kommer til at køre hver anden uge. De andre tre sæsoner har kørt en gang om ugen, så det er lidt noget andet. Og jeg hedder Mille, og øh, min medfacilitator, det er William. Medfacilitator nummer to. Jeg hedder William, som sagt, det er med noget på spil sæson tre. De er Dan, dan, dan. Så er vi i gang, Mille. Så er nu vi i gang. det, Mega fedt. Jeg var mega glad, der jeg vågnede op i morges. Jeg følte, at jeg skulle til eksamen. Til starte med, du ved ligesom, da man gik i gymnasiet, og oh, er jeg fuck, skal optage radio i dag, med, oh, der virker teknikken. Og så kom jeg ligesom ind i rytmen, så og hørt hørte noget på så 3 sådan, okay, jeg bliver den bedste radio. Så det krydser vi for. Det bliver mega, mega fedt. Som du sagde, Mille, øh, med noget på spil, sæson 3, de er jo døde i lige Hvad er det, kan man spørge sig selv? Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Det er forhåbentlig også det, vi skal finde ud af. Jeg tror, Mille og jeg, vi, da vi skulle lave det her, skulle pitche det, så sagde vi, hvad hvad er egentlig noget, som definerer en, en periode, hvor man har noget på spil? Altså, hvornår har man virkelig altså alle følelser ude? Hvornår, der, hvornår kører det? Der bliver vi sgu enige om, det er sgu nok 20'erne. Mm. Altså, jeg er selv 23, du er 22. Øh, så gik vi også på hinanden og så sagde, vi skal fandme noget meget. Yeah. På så kort tid, hvad fanden? Vi skal have børn, og vi skal have en villa, og vi skal have en Volvo, og vi skal have en vores. Og så tænkte vi, hvorfor hvor fanden skal vi egentlig det? Og så blev det... De er jo dødelige i Så det, der praktisk talt kommer til at ske, som du også sagde, Mille, vi har 10 afsnit. Der kommer vi til at føre jer, lytterne, igennem 20'erne. Vi kommer til at dyrke nogle mere gængsignancer i 20'erne. Vi kommer også til at dyrke nogle af de mere ugængse. Øh, og det bliver mega, mega fedt. Men Mille, vi er jo også mega heldige, fordi vi står her jo ikke alene. Vi har jo to dejlige gæster med i dag. Det har vi. Ja. Og de to gæster, vi har med i dag, de skal forklare os lidt om, hvad der sker i 20'erne. Ja. Øh, det her, det er lidt øh, afsnittet, der er grobunden for de resterende 9 afsnit og vi har nemlig seksolog og parterapeut Isabella Nielsen med. Det har jeg. Ja. Velkommen. Tak. Og så har vi dit uh, bøjstrøp med, som er antropologistuderende. Ja. Æhm, og tusind tak, fordi I vil komme i dag. Det være. er det, vi er meget for glade for. Være. Ja, men øh, selvfølgelig. Se, selvfølgelig, selvfølgelig. Vi tænker, I kunne gøre os lidt klogere øh, på, hvad der egentlig sker i 20'erne. Ja. Og vil I måske starte med at præsentere jer selv lidt, ja. Æh, Isabella? Ja, øh, jeg kan godt starte. Jamen, som sagt, så hedder jeg Isabella Nielsen, og jeg er seksuolog og parterapeut Og jeg har en praksis på Østerbro, hvor man kan komme ind til samtale til hos mig. Øhm, jeg specialiserer mig primært i den seksuologiske del, øh, også hvordan den påvirker parforholdet. Men øh, absolut, hvordan, øh, hvad der ligger til grund for, at vi har de her udfordringer, som vi eventuelt kunne have mm. i, øh, i vores seksualitet. Og, og hvad der nu ligger det. Yeah. Ja. Yeah. Cool. Yeah. Og jeg er 29 år. Og du er 29 er år, så år. du har stadig lidt ja. 20 20'er tilbage. Ja. <laughs> vi er så glade for, at vi lige når at få <laughs> dig med, <laughs> så du lige kan 20'erne ja. igen igennem. Ja. Ja. Nå, men hvis vi lige bliver ved dig hurtigt, uh, mm. Isabella, et ord, der beskriver dine tyver. Hvad er vi ude i? Voldsom. Voldsom? Ja. Okay. Ja. Fedt. Det, det, det et eller, et ord. Eller, ja. Den er vi. Eller engelsk powerful. Her også noget, ikke. Det er også et fedt ord. Ja. Den vender vi lige tilbage mm. til. Som sagt, ditte antropologistuderende vil du køre smøren også? Det vil jeg. Fantastisk. Jeg hedder som sagt Ditte Bøgstrup. Jeg er 22, så jeg er helt ung i mine 20'ere. Så studerer jeg antropologi på Københavns Universitet. Jeg er på mit tredje uh, semester, så det er også stadig forholdsvis nyt for mig. Ja, og så er jeg her i dag for at håbe, at jeg kan bidrage med lidt til, hvad det vil sige at være i 20'erne. Det er vi sikre på. Det er vi helt sikre på. Og, og hvis du spille. skulle beskrive dine 20'ere, som du nu har været i to år, med et ord, hvad skulle det så være? Travl. Travl. Indtil videre har det været travlt. Ja. Ja. nok Et, at se det. Ja. ja. Det kender jeg sgu gøre. Det tror jeg også, jeg har reddet, hvis det var mig. Hvis det skal være helt ærligt. Kaotisk. Kaotisk. Ja. Det er store ord. Ja. ja, det er ikke så tørseligt. Men som sagt, er vi glade for, at I har lyst til at komme ind og tale om 20'erne med os. Det har vi virkelig, virkelig sat frem til. Hvis vi måske skal blive lidt ved, ved de her ord, I har valgt. Du starter herovre. I spiller med Powerful. Mm. Måske, du kan prøve at knytte en kommentar til det. Hvad betyder det? Ja, hvad betyder det? Powerful eller voldsom som jeg fik sagt umiddelbart. Og det betyder, at øh, men til at starte med, i starten af min 20'er, der, der var der meget power på, mm. på fest og farver og natteliv. Øh, og ud at socialisere sig på den måde. Og, øh, og også en masse uhensigtsmæssige øh, ting, jeg havde gang i... Øh, hvad skal man sige? Havde sex til højre og venstre, hvis man kan sige det på den <laughs> måde. Og, sådan rent ud sagt. Øh, og finder ud af, at, øh, at det nok ikke faktisk er vejen frem. Mm. Øh, og det er det, der gør mig nysgerrig på, på den her terapeutiske del af, hvorfor jeg er blevet seksolog. Hvad er det, der ligesom ligger til grund for, at jeg har den her drift, som jeg oplever ikke er hensigtsmæssigt? Men! Spændende. Ja, men videre af øh, det her med voldsomme og sådan noget, så, så fik jeg et øh, fast parforhold, og da jeg var 22... Der, øh, der købte vi hus ham øh, i Silkeborg. Det var et dejligt villahus, og vi var egentlig klar til at familie og få den der vores der, og lige pludselig kan jeg mærke, åh, oh, det her, det går bare stærkt. Mm. Hvad sker der? Øh, så jeg vender 180 grader, og, og vi skal sælge det hus der, og, øh, og så, så flytter jeg til København med, jeg finder en, en anden kæreste i mellemtiden, flytter jeg til København med ham og lever et meget interessant øh, liv med ham. Øhm, Der var fart på? Yeah, ja, mentalt okay. øh, fart på. Øh, en super skøn mand, det er han stadig. Hmm. Øhm, og han har virkelig, virkelig lært mig meget mentalt. og øh, seksuelt om mig selv. Og øh, han har også været en overstander til, at jeg også har startet som i, i, altså da, at tage uddannelsen som øh, terapeut. Cool. Ja. Cool. Men da du <coughs> er i Silkeborg, mm. og du har købt det her hus som 22 år, yeah. Og, og, og ligesom... jeg ved ikke, om det måske, det må du jo selv sætte ord på, om der har været et behov for ligesom, at få de her, det her grobund, eller det her sådan, trygge sted at være. Kan du huske de tanker, der var bag, da du tænkte, nu er det nu, jeg skal købe et hus som 22-årig. Altså, hvad var det lige, der skete der? For det er jo mm. lidt måske måske det atypisk, eller det er måske ikke lige det, man tænker som 22-årig. Det er måske det, man tænker som 29-årig. det ved jeg ikke. Men, men det er måske ikke lige der, man, men normalt er, ja, hvis jeg må tillade mig at sige det sådan. Mm, nej, det er rigtigt. Det, det var hurtigt ud at sige. Min min daværende kæreste, han var lige nogle år ældre, så, så jeg gik jo også med, med de slæng, øh, som var på vej til at, hmm. at få børn og hus og sådan noget. Så det matchede egentlig rimelig godt på den front. Øhm, men det, der også lå i det her med at skulle hus og få den her faste ramme, fast job og alt muligt. Det, det var det der ansigt ud af til, at så er der styr på rammerne. Og så, øh, så det er det, ligesom, det formativt. Ja, og det, det var sådan, ja, yeah, det var også mere, det var mit mål. Okay. Mit mål var at stifte familie og få øh, en, en god grobund, et godt fundament. Det var det eneste, jeg ligesom havde sat mit mindset på. Var det, fordi han var ældre, eller var det noget, Nej, du altid har drømt om? Det er har altid har haft det. Øhm, så jeg har altid jagtet den der faktisk form for øh, familie. Hmm. og det der med at jeg skal have børn og jeg skal giftes så det skal være den og den og den skal være forlover og eller hvad kalder man det alle <laughs> de mennesker tilbolder mig. jeg ved ikke længere men jeg synes det er meget interessant Best fordi altså, noget jeg hæfter mig ved det er jo også at der, der har på et eller andet tidspunkt været en realisation hvor du gør op med de ja. forestillinger du måske på et tidspunkt har haft om hvad 20'erne er ja. så skifter det altså der har været mange tempi så på et tidspunkt har det været et tempo og så er det overgået til at være et andet mm. jeg tror noget af det jeg personligt tænker over øh, også som jeg er 23, at det er også meget sjovt, fordi jeg, jeg tror, jeg tænkte, det er jo bare en lang proces, altså det er et kørende stykke, men når jeg taler med dig, og det du fortæller om, der, der lyder det jo også som om, at det, det er næsten som om, der er nogle tidslommer gemt i 20'erne, hvor man har dyrket nogle meget forskellige ting. Mm. der har været nogle forskellige prioriteringer, der det har været nogle anderledes opmærksomhedspunkter, der ligesom har været definerende for, hvad er 20'erne? Mm. Fordi jeg tror, hvis du spørger mig, altså jeg er lige blevet 23, hvis du spørger mig for et år siden, som 22-årig, så havde jeg sagt, at jeg skal ned og købe tallepapir og, og virus-sauce. Jeg skulle ikke tænke dig at okay, vi vila i Sådan, det her, det jo, Altså Det var jeg feelings, men det er, bare, ja. det er, det er jo bare sjovt, at man kan stå og have så forskellige opfattelser af, hvad er definerende, hvad er karakteriserende for det at være i 20'erne. Mm. Så, så hvornår kom det skub for dig? Altså, hvad var det, ligesom, der satte det i gang, hvor du sagde, nu skal jeg sgu videre? Eller nu er det i hvert fald et andet tempo, jeg skal prøve at være ja. i? Ja, øhm, jeg husker det er tydeligt faktisk øh, til min første jobsamtale. Øh, Ah, anden. Jeg blev sendt videre. Det noget andet, der passer mig bedre. Øhm, men samme organisation. Og han spurgte mig så, øh, en af de høje ledere, derinde fra: indefra. hvor slæfter jeg dig selv om 10 år? Og jeg pausede fuldstændig. Jeg, og så tænkte jeg til mig, selv: det aner jeg ikke. Hvad er det for et spørgsmål stille? Det har jeg aldrig tænkt over før. Og der, der gik det op for mig. Gud, jamen, jamen jeg har det her hus, og jeg har to børn, og jeg bor der og der, har ham her, og så arbejder jeg her. Bum. Og det kunne jeg bare mærke, det var så utilfredsstillende. Ja. og altså, mm. utilstrækkeligt bare sådan, er der ikke mere i livet for det? Nå, og jeg havde det følelsen af, men det, det, det mit liv, det er, det er sådan, jeg kommer til at leve mit liv resten af mit liv. Ja. Og det har du med at sove til at gøre ja. Det musik, ja. gør som 22. Nej, men det var min virkelighed ja. på det tidspunkt, at det, var, det, var, det var min sandhed, at det var, det var sådan jeg skulle leve mit liv. Ja. Så der gik det op for mig, det var, det var der det hele ventede. Mm. Og jeg tænkte, det her det kan jeg ikke. Spændende. Ja. Alt hvor cool. Men jeg fik jobbet. så lykke det er alligevel dejligt. Og dit du nævner travl. Ja. Ja, du er studerende, så det ja. <laughs> det tænker jeg giver ja. god mening. Vil du uddybe lidt? Ja, det vælger jeg i hvert fald. Så jeg har som sagt studerende. Det er travlt. Der er meget at se til. Øhm, der er også et arbejde. Der er også nogle venner. For mig har det også været en ny by, jeg er til, efter at jeg øh, begyndte at studere. Okay, vildt. Så øh, skulle lære nye omgivelser at kende, og helt nye relationer, der skulle skabes. Øhm, men det har også været travlt på den måde, at man får mange forventninger om, at man skal nå ja. meget i sine 20'er. Man skal nå sådan at finde ud af, hvem man selv er, og hvem man egentlig gerne vil være. Så det tror jeg har fyldt meget i, min tid indtil videre i 20'erne, at øh, ungdommen var ikke for evigt. Der skal også på et eller andet tidspunkt en uddannelse, man skal have igennem, og mm. man skal også have en villa, mm. og så videre. Og det, der hører øh. til. Har du noget et mætningspunkt, altså i forhold til, at nu nævner du, at det har været travlt. Ja. Øh, det kan jeg godt selv genkende. Altså, jeg, jeg blev bachelor i sommer, så, og der, der kan jeg også bare huske, at jeg trykkede aflevere så jeg mm. smidede alle bøgerne op, og så sagde, bye, jeg skal på sommerferie, jeg gider ikke <laughs> mere. Ikke? Hvor, hvor jeg kan virkelig godt genkende det der med at have travlt men, men, men det var også som om, at, at man kan blive ved med at stable ovenpå. Og jeg ved ikke, om du deler den oplevelse, at det er som om, at man bliver ikke mættet. Giver det mening? Altså, sådan det, eller kan du genkende Både det? Både og. Altså, sådan, man at på en måde bliver jeg mættet. Fordi jeg kan da også godt have nogle tidspunkter, hvor jeg tænker, nu har jeg vist også lige travlt nok, nu skal jeg skrue ned. Ja. Men alligevel, så er der også hele tiden nye projekter, nye ting, man gerne vil. Og nye mennesker, man bliver inspireret af. Det vil man også gerne prøve, eller... Man ser nogen på sociale medier, man tænker, at mm. det ser virkelig fedt ud, og der er mange ting, der skal nås, så der er hele tiden nye ting, man kan opleve og gøre sig klogere på. Oplever du, når du fx er sammen med dine venner eller dine medstuderende, at de er lige så travlt? Eller er det måske dig, der har høje forventninger til, hvor meget du gerne vil nå? Eller er det noget, I hovedet snakker om? Vi snakker rigtig meget om, og der er meget forskellige oplevelser. Altså jeg tror generelt, alle synes, de er travlt. Mm. Så er det måske forskellige måder, vi har travlt på. Jeg kan godt lide at proppe mit kalender med alt muligt. Og jeg kan også rigtig godt lide at bruge meget tid på at læse. Ja. Så jeg bruger rigtig meget tid på de ting, hvor... At, øh nogle gange kigger jeg da på mine venner og tænker, så travl kan I heller ikke have det. <laughs> Hvis I ligger og ser Netflix hele natten, så har I vist ikke helt travlt. Men, uh... men det der kan jeg godt huske, fordi jeg, jeg, jeg havde ikke nogen sabbat efter gymnasiet. Jeg startede direkte, og alle mine venner tog sabbat altså uden tvivl. Så der var det også det der med, og jeg har lidt samme oplevelse som dig. Jeg kan også godt lide at bruge meget tid på at læse, så synes jeg det er fedt. Øh, og så er det meget det der med sådan nogle af vores gode kammerater. Så bare, kom lige med ud og... Vi tager sgu da i byen i dag på en onsdag, hvor man er sådan der, Hva? nej, det kan jeg det ikke. Altså sådan, at jeg studerer det, er det alt for travlt til. Har du ikke også alt for travlt til det, eller hvad? De var sådan, nej, nej, det er bare der hvor jeg kan huske, at jeg synes, det var rigtig svært at være travl, når andre ikke havde travlt. Altså, det, var en, det synes jeg var hårdt at sluge. Og så stå og sige, det, det kan jeg bare ikke. Altså, det, det altså, tænker jeg, at det også, hvor du da også godt kunne genkende. Helt sikkert. Ja. Man skal jo hele tiden prioritere, hvem man gerne studerer, hvem man hellere ud ude og feste. Hvad er det for nogle ting, man gerne vil bruge sin tid på? Også fordi der er så mange muligheder i den her alder. Og kan du navigere i det? Ikke altid. Ikke altid. Der er altid øh, mange ting at tage sig til. Ja, det, det... Kunne jeg, det kunne jeg godt forestille mig. Eller det ved man jo lidt selv. Eller sådan... Og da du så startede med at studere, var det fordi du følte, der var, øh, der var et pres i forhold til, at du skulle starte? Eller var det fordi, du virkelig havde lyst? Eller... Jeg tror faktisk, at jeg rigtig gerne ville. Jeg trængte til at læse noget igen. Jeg altså godt kunne lide det, så trængte til at ligesom få brugt den del af min hjerne igen, øhm, men jeg ville det også, nu kommer jeg fra corona-årgangen af, men jeg ville rigtig gerne have været ude at rejse, mm. og rejse, øh, og så kunne jeg da måske godt have ventet et år mere med at læse, men, øh, men det var valg, det var ikke sådan det store pres. Nej. Jeg skulle også sige, at det må der egentlig også have været helt vildt hektisk og stressende, kan jeg forestille mig. Et er at skulle starte med at studere, som i sig selv kan være en kæmpe mundfuld. Et andet er også at flytte til en helt ny by, og skulle gøre det der, og skulle skabe relationer der. Og som du siger, også en lidt overgang corona, altså det må der også have været noget af en omgang. Ja, der var mange ting, mange øh, nye indtryk, at man kom fra sådan en lille coronabobble, hvor man ikke har set mennesker, og så lige pludselig ud blandt hundredvis af studerende og en ny by, og der var mange ting at navigere i. Det kan jeg godt forstå. Og øh, med det sagt, så skal vi have hørt det første nummer, og det er nummeret øh, Børn af natten øh, med Panama. Lyt med. Ja, og velkommen tilbage til med noget på spil, sæson 3, de uddødelige tyver. Børn af natten med Panama blev det til. Øh, I øvrigt også velkommen til, hvis der skulle være nogle nye lytter, der har indfundet sig i øh, pauseperioden. Som sagt, det er med noget på spil, sæson 3, øh, de dødelige tyver. Jeg er her med min medfacilitator, Mille, og vores så fantastiske gæster, Ditte og Isabella. Og bare mega glad for at være i gang. Vi har lige fået talt lidt igennem om... Tyverne, de ord, der karakteriserede jeres tyver, det var henholdsvis travlt og powerful, kraftfuldt. Øh, og det var, det var rigtig, rigtig spændende at høre om. Jeg tror også, at, at, at det var nogle interessante overvejelser, der gjorde sig gældende. Og øh, ja, Ditte, du er jo antropologistuderende, og du er seksolog, Isabella og parteropøvd. Øh, og vi var jo lidt inde på jeres liv og hvilke hvad der, hvad der, hvad ord, der var jeres. Øh, jeres ord, der kunne beskrive jeres tyver. Og vi kom jo lidt ind på dit studie antropologi. Og vi vil egentlig gerne høre, hvorfor er det, du har valgt antropologi, og hvorfor, ja. hvorfor er det spændende? Jeg har valgt antropologi sådan, både lidt impulsivt, men også noget, jeg havde ret mange overvejelser omkring. Øh, det hele startede faktisk med, at jeg, var til, øh, jeg skulle være været på højskole, og så var der en, der var om det. Og så fortæller han sådan en sjov anekdote med, at øh, der er den her mand, som skal sælge noget medicin i Kina, og han, forsøger, han er fra Europa øh, og skal forsøge at markedsføre det. Og øh, han har det her billede af en øh, mand, som er sur, så spiser manden en pille og bliver glad. Hmm. Han har bare ikke tænkt over, at man fra i Kina, der læser man modsat, end man vil gøre i Europa, så derfor er det en glad mand, der spiser en pille og bliver sur. Hvor jeg var sådan, det var vildt sjovt for mig at finde ud af, at der er sådan nogle ting, man ikke går og tænker over i sin hverdag, som har så stor betydning, og alt efter, hvor man kommer fra. Og så også fordi, jeg har kæmpe interesse i mennesker, og forstå, hvorfor og hvad mennesker finder mening i i livet. Mm. Og ja, mennesker som sådan social socialt væsen, synes jeg er helt vildt spændende, og også relationer mellem mennesker og ikke-menneskelige ting, synes jeg også er virkelig interessant. Så ja, det er faktisk <laughs> derfor. fedt. Cool. Nu er det jo ikke sådan, for at hive dig til et <laughs> med <må laughs> eksamen i dit, dit pensum, men når du siger, hvad der karakteriserer mennesker som et socialt væsen, mm. altså, kan du kan du prøve at kommentere lidt på det? her det, Fordi jeg, jeg står nogle gange og tænker, at det er noget, der er statisk, eller er det noget, som er dynamisk, altså ændrer det sig over tid, eller hvad, hvad, hvad er det for dig, måske? For mig er det helt klart, at jeg har, og ja, på mit studie har jeg set, hvordan at mennesker ændrer sig, altså både mellem hinanden, relationerne vi skaber til hinanden, gør, at vi ændrer os, men også den verden rundt omkring os, er også med til at ændre os, og teknologi og alt det, der sker rundt om global opvarmning, er alt sammen med til at ændre hvordan vi ser verden, og hvordan vi er mellem hinanden, og man kan sige, at teknologi har gjort kæmpe meget for, hvordan mennesker interagerer med hinanden. Mm. Fra at man altid sad og snakket, til, at man tit kan komme til at hive en telefon frem, sidde og kigge på den, i stedet for at sidde og snakke sammen. Så der er helt klart nogle ting, der ændrer sig. Og når du siger ændret sig, mm. så kan vi jo se tilbage, når du også siger teknologi, så kan vi komme tilbage til 40'erne, ja. 30'erne, hvor der ikke var så meget. Og når du siger ændret sig, så har der jo været en længere periode, hvor vi har ændret sig. Og så når du kan kigge på dine venner, og hvis du måske har læst noget om mm -hmm. det, eller har en eller anden idé om det, hvad, hvordan tror du så, det har ændret os som unge mennesker, i forhold til, at der er sket så meget på så kort tid, især med teknologien? Ja. altså jeg tror specielt, fordi vi heller aldrig har oplevet noget, der har ændret sig så hurtigt, som teknologien mm. har. Altså sådan, når jeg bare kigger på min forældres generation, altså det er jo helt vanvittigt, hvad der er sket. Øhm, men også bare, altså sådan... Det påvirker os jo hele tiden, at vi hele tiden har en telefon omkring os. Vi har hele tiden noget, vi skal tage stilling til, og, og vi er hele tiden på, på en måde, som vi aldrig har været før, så det er noget, der påvirker ungdommen rigtig meget. Uden Altså, jeg synes personligt, det er ret interessant at drøfte, og særligt i forhold til tyverne. Til altså, der kan man sige det. Jeg ved ikke, om jeg synes, det er en eksklusivt god ting. Jeg ved heller ikke, om jeg synes, det er en eksklusivt dårlig ting, at man kan være eksponeret over for mange ting hele tiden. Altså, jeg har personligt ikke øh, haft det store at gøre med sociale medier, øh, der kan jeg godt mærke nogle gange, at jeg føler, at der ser måske lidt ud, at man ikke på samme måde dokumenterer det, man laver i sine tyver, øh, eller man ikke er sure på samme måde, som der måske er nogle andre, der er. Jeg kan også mærke nogle gange, og det tror jeg også, du og jeg har talt om nogle gange, Mila, at hvis man er ude, som du også selv kommer ind på, det, der, det med, at der hele tiden er en eller anden altså, golden ticket, man ligesom kan, kan bruge to minutter på og, og, og blive glad ved at kigge på, det kan også være... Rigtig provokerende, eller i hvert fald forstyrrende for, for, for det at være til stede. Øh, jeg ved ikke, om du deler samme oplevelse, Isabella. Jo, ja. jo, jo, jo. Og der ligger også øh, andre relationelle ting i det, i, også i parrelationer, men generelt relationer, hvis vi har de her telefoner fremme, typisk. Øh, hvordan det fjerner nærværet, og hvordan det faktisk påvirker, hvordan vi føler os set, eller rummet, eller alt i alt i sidste ende, føler os elsket og okay, øh, er okay i den her relation. Jeg er god nok. Jeg, mm. jeg vil, jeg vil, folk vil gerne bruge tid sammen med mig. Hvis det er, at der kommer en telefon frem, okay, jeg er ikke spændende nok, så kan den gå ned og arbejde i vores selvværd, og lige, men er jeg ikke interessant nok, når man er nok heller ikke. Okay, så skal jeg præstere. Jeg skal gøre noget måske. Jeg skal være mere interessant for at få folks opmærksomhed. Og så er det måske, man går ud og overkompenserer og gør noget, der ikke er så hensigtsmæssigt. For mig var det sex. Mm. Og hvis, hvis det er nu, vi sådan skal sige noget, der sådan karakteriserer vores tyver. Vil det så være det, tror jeg, hvis I sådan skulle, skulle vælge noget? Sådan... Det kunne være et godt bud, ja. ja. Mm. Det kunne ja. være et godt bud på, at det er måske det, der går ind og sådan virkelig ja. Ja, kendetræler vores tyver. Eller... Ja. Ja. Yeah. Ja. Det er også det, jeg oplever, når jeg har, har klienter inde. Det er det her med at, at på en eller anden måde skulle genetablere, genetablere nærværet. Mm. Uh, både til sig selv, absolut til sig selv, men også til, til andre. Hvordan er det, jeg agerer, når jeg er sammen med andre? Hvordan er det, når jeg agerer nej sammen med min partner? Hvordan er det, jeg viser, at jeg elsker min partner? Hvordan er det, jeg oplever selv og føler, at jeg er elsket? Men jeg tænkte, det var også så svært, fordi jeg hæfter mig ved noget, du sagde i det dittesmænd, jeg synes er ret interessant, og som også er rigtigt, det er jo, det har jo aldrig gået så hurtigt, som det gør nu. Altså det, det med teknologi og den udvikling, der er inden for teknologi, er jo bare unik. Og, og jeg tænker også, at det er ret interessant i forhold til det, du fremhæver i spillet. Jeg tænker, at det er nogle forskellige dilemmaer, som opstår, og de har også antaget forskellige karakter over tid. Altså, der var. Øhm, Tinder har for eksempel haft 10 års søstersdag her for ikke særlig lang tid siden. Øh, da jeg læste det, så tænkte jeg, what? er det kun 10 år gammel? Fordi i min, øh, hvad skal man sige, historiefortælling, der har det bare været noget, som altid har været. Så jeg tænker, at det må også være svært, kan jeg forestille mig at have nogle klienter inden. Øh, hvor at, at det, er, det er et ændrende landskab, og det er nogle andre dynamikker, som gør sig gældende på sociale medier. Jeg tror, at til at starte med var det måske mere en fritidsinteresse for nogen. Nu er det jo effektivt for mange en forlængelse af sig mm. selv. Altså, mm. kan du prøve at kommentere på det skift, der måske også har været ja. i brugen af sociale medier, og hvordan det måske egentlig også kan påvirke den personlige eller menneskelige relation? Stort spørgsmål. <laughs> ja, det, må man sige. det er nogle fede spørgsmål. Lad os se, hvad der kommer ja, frem, når præcis. jeg svarer på det. <laughs> altså... Ja. Kan du måske byde dem lidt mere opfattende? Ja, mig? måske øhm, oplever, du, oplever du, at der er nogen, som står over for nogle andre udfordringer i konsekvens af teknologi og telefoner. Det kan også være dating-apps -app, dating i mm -hmm. dag, end de måske gjorde for fem år siden. For jeg tænker, det er jo også, som, som de øh, nævner, et landskab, der ændrer sig meget, meget hurtigt, og man kan også bruge det til meget, meget forskellige ting. Så, så hvad er, det? er det måske nogle andre problemstillinger, folk står med i dag, end det var for fem år siden? Det kunne jeg forestille mig, det er, i hvert fald. Yeah. Jeg har en del klienter faktisk, der kommer ind med en udfordring om, at de ikke kan finde en kæreste. Okay. Og øh, blandt andet kan det være, at de der dating-apps, det fungerer ikke for mig. Fordi det går kun ud på, øh, på, på first impression med, hvordan jeg ser ud på et billede. Mm. Og så swiper man væk igen, hvis det ikke er godt nok. Og jeg har den sødeste klient. Virkelig. Og, og jeg synes, det er ærgerligt, at det foregår på den måde, øh, at, at man ikke mærker hinanden mere fysisk. Så det kunne være en udfordring, øh, som, som man står i i dag. Det er, hvordan er det, jeg finder den her kærlighedsrelation, som man måske godt kunne tænke mig, eller en romantisk relation, hvor det er mere dybt. Mm. Æm, for det er ikke alle, det fungerer til. Hvordan er det så, man gør? Går man søges bare ud i, i supermarkedet og finder en? Ja, det er det, jeg gør. Mm. Men, men det, det kræver træning at, at komme til, til det. Kan du huske, øhm, da du var 22, hvordan du havde det med det hele? Fordi nu er... Ditte, jo mm -hmm. øh, 22, og kan du huske de tanker? For nu har vi jo været inde på, at du har haft det her øh, øh, kæreste og hus og sådan noget, men kan du huske sådan lidt mere, sådan, til, som 22 år, hvad tænker du med uddannelse, og hvad tænker du med sådan det der københavnerliv, som vi meget også stræber efter lige nu, og, mm -hmm. eller storbyslivet måske mere, og sådan, kan du huske, sådan, hvis vi sådan skal sammenligne dig og Ditte, mm. om om vi måske har samme opfattelse af sådan jeres 22-årige liv, om I vil nå lige så meget, eller ja. sådan, det kunne være ret interessant, ting jeg. Jeg var færdig som 22 og fik job. Øh, så det var der fuld fart over feltet. Yeah. Der var fuld fart over øh, Ja, jeg startede... Øh, jeg tog 10. klasse, selvom jeg helst ikke ville. Karaktererne ikke lige så gode. Mm. Øh, øh, og det er jeg rigtig glad for. Jeg gjorde, hvad jeg fik det godt. Karaktererne steg rigtig fint. kom på HTX. troede, jeg skulle være astrofysiker. fandt ud af, at Jeg kunne ikke finde ud af fysik. <laughs> og, øh, og så tænkte jeg, jamen, så skal jeg være maler. Jeg skal simpelthen være egnusmaler. Mm. Så øh, hvad gør man? Det er noget med økonomi eller et eller andet tænkte jeg. Og så var der noget med det her med, at jeg vil gerne gøre mor og far stolte, mm. Mm. da jeg var der lige omkring 20. Ikke? Øhm, så jeg vil gerne på universitetet. Så ja. jeg søger ind på universitetet på en eller anden mega høj fancy uddannelse inden for, det tror jeg, det, hed, det hedder økonomi. Øhm, det er hardcore. Ja. <laughs> Især når jeg ikke havde nogen overhovedet økonomisk baggrund på det tidspunkt. Øhm, og... Så jeg fandt ud af, at det, det duede jeg ikke rigtigt til. Dumpede eksamenerne. Og, øh, og så søgte jeg ind på Finansøkonomen, som to to år. Det var øh, det, jeg lige kunne overskue på det tidspunkt. Og så fik jeg et job. Og det hele, det var der var så mange nederlag i alt det der. Fordi mm. jeg, jeg, jeg, jeg aimede for the stars. Ja. Men yes, jeg så... kunne ikke nå dem. Ja. Det, det var jeg... ikke mit niveau. Nej, men det synes jeg faktisk er virkelig interessant. Og, og der er også noget... Det som, som øh, er det, som jeg faktisk er rigtig glad for, at du fremhæver. Det var, da du skulle til at læse antropologi. Der overvejede du faktisk flere forskellige ting. Jeg havde jo nogle venner, som jeg gik i gymnasiet med, som valgte en uddannelse alene på grund af det forhold, at den havde et højt snit. Fordi som du også siger, Isabella, så bliver mor og far stolt. Yeah. Og så kan man ikke få hænderne ned. Mm. Og det, det har jeg faktisk også oplevet nu, øh, under den uddannelse, øh, hvad det, jeg har taget nu. Jeg, jeg blev bachelor i sommer, så jeg læste Jura. Jeg havde rigtig mange, hvor de kiggede på mig, og på sig selv på et tidspunkt, så sagde jeg, har jo ikke valgt det, fordi jeg synes, det er spændende. Jeg har valgt det, fordi der har været nogle forventninger til, at det her det er en god uddannelse, synes man måske, og så har jeg læst det. Og, og det oplever jeg i hvert fald, at det tror jeg skulle der er mange, der bakker med. Altså det med, at man ikke må lade sin karakter gå til spille, at man skal have det perfekte studie, det skal være rigtigt. Og det er jo også det der med sådan, nu, nu tager den lige videre, øh, det der med, at der måske også nogle, forventninger, der har ændret sig, fordi det der med forældrepresset, det har vel nok altid været der, kunne jeg forestille mig, eller i hvert fald været der i rigtig, rigtig lang tid. Men der er jo ligesom også nogle andre barriere, eller nogle andre ting, der går ind og ændrer sig og, og presser en. Øhm, det er jo ikke kun længere forældrene, men det er jo også Øh, altså sådan, sin, sin stilling, og sådan, hvor man er henne i altså, sådan, Det handler jo ikke kun om folkene længere, det er jo ens venner. Hvad gør de? Okay, så skal jeg måske gøre det samme. Og sådan, man har det med hele tiden at, at, at, at identificere sig selv med de mennesker, man er omkring, så man kommer måske også lidt til at konkurrere. Mm. Er det noget, du kan genkende? Jeg tror, til, man det? helt ubevidst kommer til altså, at konkurrere en lille smule. Vi vil alle sammen gerne gøre det godt. Øhm, så er det jo bare lige, hvordan man gør det bedst, og på hvilken måde det skal gøres. Øh, men jeg kan da helt sikkert... Det er genkendende til, at der er rigtig mange, der vælger uddannelser, udefra, at de gerne vil gøre nogen stolte. Øhm, om det så er mor og far, eller om det er vennerne, det tror jeg er meget forskelligt. Men at der helt klart er noget at hvis du har fået et højt snit, så skal du også vælge en uddannelse, der matcher det. Mm -hmm. Det giver ja. god mening. Og nu når vi er lige ved dig, ja. så skal vi sætte vores andet nummer på, og det er en god ven af dig. Det er en, jeg kender, ja. Det er en, du kender. Vil du øh, præsentere nummeret? Det vil jeg i hvert fald. Vi skal høre Happy Life med Markus Vav. Og jeg har valgt den her sang, fordi at jeg synes, det passer ekstremt godt på emnet med tyverne. Det handler om det her med, at man er et lidt andet sted end andre måske. De er ved at få vores og villa, men man selv sådan, sejler lidt rundt og skal til at finde ud af, hvad er det, man vil. Det lyder ja. godt. Mega fedt. Mm -hmm. Og velkommen tilbage. Det var andet nummer øh, med Markus Wave. Er det det, man siger? Jeg siger Vav. Du siger Vav. Så siger vi Vav. Så bliver det Vav. Så bliver det Vav. Du bestemmer med Happy Life. <laughs> Tusind tak for det nummer. Det var virkelig fedt. Øh, og for lige at opsummere, hvor vi er henne, hvis der er kommet nye lyttere til, øh, så hedder jeg Mille, og så har jeg min, øh, min medfacilitator. William, ja, det er mig. Er her, yes. Han er her stadig. Jeg er ikke hoppet nu. Du er ikke hoppet ikke endnu? Ikke nu. Nej, tak. <laughs> øhm, vi har Ditte med, som er antropologistuderende, og så har vi Isabella med, som er øh, seksolog og parterapeut. Og vi har været lidt rundt omkring, øh, og hvordan det er at være i 20'erne. Og I er jo to vidt forskellige steder, kan man sige. Ditte, du er 22, Isabella, du er 29. Øh, så det giver jo lidt forskellige øh, snakke. Og Isabella, for at komme tilbage til dig, fordi du er jo mere end os andre, måske, øh, dybere ind. På, øh, på flere mennesker og flere klienter ved at være seksolog eller parterapeut. Mm. Og hvis du skulle sige nogle ord, øh, eller beskrive øh, med nogle ord, hvad er det gennemgående de gennemgående udfordringer er mm. øh, med dine klienter? Hvad, mm. hvad skulle det så være, hvis ja. du kan det selvfølgelig? Ja, ja. Så, så bliver jeg fanget her på den gode måde, fordi øh, spørgsmålet er, om jeg skal sige sådan de typiske udfordringer, de kommer med, eller mm. hvad der faktisk ligger til grund for stort, set alt. Øhm. Og det er min verden alt. Yeah. Det er ikke antropologisk måske alt. Men for mig oplever jeg i hvert fald, at stort set alle de klienter, der kommer ind, der er, der er grunden til deres udfordring, det er selvværdet. Øhm, mm. som, som på en eller anden måde er i ubalance. Noget med ikke føle sig at være tilstrækkelig, god nok, eller elsket eller ikke tro på sig selv. ikke kan have tillid til sig selv eller til at livet... Øh, egentlig kan rumme dig. Og hvem er det, du er? Jeg ved ikke, hvem jeg er måske. Eller hvad er det, jeg vil i mit livet? Og... Ensomhed kan da også ligge i det. Øhm... Og, og hvor gamle hvor gamle er dine klienter? Er det fra 15 til 50? Eller hvor, hvor, er, vi, hvor er vi henne? Ja, vi er endnu ældre. Vi er endnu ældre. nu er... end jeg, jeg tænker, at starten af 20'erne, og så men op, op i pensionistalderen, okay. har jeg også. Ja, der har du også. Ja, ja. Og hvis vi skal holde os i aldersgruppen fra ja. 20 til 30, ja. kan du så måske sætte nogle ord på de klienter, du har der? Ja. Eller er det... Ja. Dating, Svært. dating, det er dating, dating, dating, ja. øhm, utoskab og øhm, øhm, har jeg også nogle øhm, øhm, nogle klienter der er i et narcissistisk parforhold, øh, hvor de er ofrende i det øhm, der ligger også selvværdet under i hvor man bliver i noget man ikke har det godt med og øhm, ja. Ja, ja det er faktisk mange forskellige ting Ja, det lyder da til at være ja. sådan en ret bred palette ja, af det er et job, jeg har. Jamen, det, ja, det må man sige. Men jeg synes, altså en ting, som er ret interessant, øh, som jeg hæftede bare ved, at du, du nævnte tidligere, det var det her med, med dating-apps. Mm. Så altså, du har en, en, en klient, hvor det virker bare ikke for ham. Mm. Altså, tror du, at den medvirker de her dating-apps også til at skabe en eller anden ny form for stressfaktor? Altså, at man skal ud og benytte dem, og man skal date mere, end man måske har gjort før, fordi det tilgængeligt og, åh oh, hvad så, hvis det virker, som man gerne vil have, det skal? Altså... Det, kan, det kan det gøre. Det ja. ligger absolut noget med, oplever jeg i hvert fald, noget med nogen, en overbevisning, man har givet sig selv, i form af, at jeg skal jo have en partner, for ellers så ja, passer jeg ikke ind i samfundet. Der er nogen, der har, samfundet har en forventning om, eller min, mine venner, min familie, alle andre har jo en partner, så jeg skal også, eller så passer jeg igen, mm. så er jeg forkert. Og jeg vil ikke være forkert, så jeg skal ud og finde en partner. Og det må jeg hellere gøre på de her dating-apps. Det har jeg hørt, at det fungerer, eller hvad det nu er. Og, og, og Ditte, du 22. Tinder har jo været mm. en del af din ja, opfattelse af, af dating-livet jo nok. I alt den ja. tid, du har nok haft mulighed for at date. Øhm, hvordan påvirker det dig og dine venner? Har du sådan... Ja. Jeg tror, det har været meget forskelligt. Øhm, for mig og mine venner Tinder nok i høj grad været sådan lidt fis og ballade, og det bliver også brugt til at finde fester og alle mulige ting, som sådan egentlig ikke har super meget med sådan længerevarende dating at gøre i hvert fald. Men sådan, hvor jeg kan se, min egen søster har brugt øh, Tinder til at finde ham, som hun nu er gift med. Og det må jeg indrømme, det kunne jeg ikke lige selv forestille mig, at det var det, min Tinder skulle bruge det på et tidspunkt. Men at det, det er en app, der bliver brugt til rigtig mange ting, og den bliver brugt meget forskelligt, alt efter hvilken målgruppe man er i, og hvor gammel man er, og hvad man vil med sit liv. Så mm. det er helt klart en... En app, der har stor indflydelse. Tror du, det har noget at gøre med øh, ens selvværd, at man har Tinder? Eller oplever du, at mange af dine venner måske døjer med, med et lavt selvværd, øh, siden det er sådan? Eller, eller? Jeg tror, at Tinder er, er der for nogen helt sikkert sådan en quick fix. Så kan man lige gå derind, og så er der nogen, der skriver et eller andet sødt eller sådan noget. Men jeg tror også, de fleste efterhånden gør det klar over, at så er det ikke altid mere end det. Og sådan, der er, ser jeg ser også rigtig mange i mm, vennegruppe, der vælger at Tinder fra nu, fordi de synes, det er for overfladisk, og der kommer egentlig sjældent noget sådan, vildt godt ud af det. Så, så du siger, det er sådan, for overfladisk, så man, man savner måske også den der dybde? Mm, eller hvad? Det tror jeg helt sikkert, at der er rigtig mange, der savner der sådan. Det er også noget, vi tit snakker om, hvor er det egentlig, man finder sin partner henne, fordi Tinder er blevet gjort til noget, der er så stort. Og, men hvordan finder man ellers en partner, hvis man ikke prøver Tinder, fordi... Min generation ligesom er vokset op med at Tinder der, hvor man dater. Yeah. Så det bliver næsten sådan socialt akavet at gå ud og skal gøre det på andre måder. Men det, det er faktisk ret interessant, fordi, og det kan man måske også spørge dig om, men, men, men bliver det i højere grad en hindring for folk, at de primært dater via Tinder? Fordi, som du også kom ind på, Dieter, så kan du lige pludselig være mærkeligt at bare gå ud øh, i byen og finde en. eller, eller bare, øh, altså, Den mere konventionelle måde at date på bliver måske mere udvandet. Eller bliver måske mere abstrakt for folk, mm. når det primært er Tinder, man, man dater i og på. Altså oplever du også det, Isabella? Ja. Altså er det noget, du kan genkende? Ja, det, ja. Kan jeg, det kan jeg godt genkende. Og det er også en udfordring, jeg oplever min klient at komme med det. Sådan, hvordan er det jeg overhovedet, jeg approacher en potentiel partner? Ja. Og hvordan er det, jeg spotter, at det er måske hende eller ham, der kunne være interessant for mig? Og det kan man faktisk godt spotte, hvem det er, der er interessant. Men det er rigtig svært gennem en skærm, for det kræver, at man har dem. Øh, på nært hold eller noget. Jeg ved ikke, om I selv kan genkende det, hvis I går ind i et rum, måske til en fest eller firmanagement, eller hvornår det nu, hvor end nu er. Det kan også være brosen. Det er jo det, jeg gør. <laughs> <laughs> <laughs> øhm, at de så kan mærke, okay, der er en. Der er en, der er virkelig spændende her. Alle andre er faktisk fuldstændig ligegyldige. Men ham derover eller hende over. wow, der sker noget med den energi der. Kender I den følelse? Ja, det kan jeg godt ja, nænke ja. ja. Og det er det, det, det, der er essentielt for, for forelskelse oftest, der ligger simpelthen noget i os, der kan spotte lige præcis de elementer, som vi forelsker os i hos den anden. Så man kan faktisk godt tale om love at first sight, måske. At det, er faktisk faktisk rent, altså det er en ting, at man ser nogen, og så tænker man, wow, det er spændende. Det kan det være, ja. ja. Eller er det er... ikke spændende. Eller, Eller det, er det ikke andet? Ja, absolut. Man kan godt sige, at kalde det love at first sight. Nu lyder det som om, at man bliver helt startstruck forelsket. Så behøver det ikke være. Men det kan være, at man bliver draget til en person hvor man kan mærke, wow, der er et eller andet, der er rart her, og der er noget, jeg er spændende, der er noget, jeg er nysgerrig på, ved ham her eller hende her. Jeg kan huske, jeg har lige slået min kæreste, efter vi har været sammen i et, et langt stykke tid, og jeg tænkte, nu skal jeg ud og date. Det var Tinder selvfølgelig, fordi hvor mm. fælder han skulle man ellers finde det henne. <laughs> Æm, og jeg kommer så øh, på date med en fyr, og der går jo ikke mere end to sekunder, at jeg kigger på den her fyr, og så ved jeg bare, det er bare ikke sådan, det er. Mm. Altså, det kommer ikke til at ske. Jeg kan godt hygge mig i to timer, men jeg ved bare allerede nu. Det her, det er ikke interessant. Yeah. Og, sådan, og den kunne jeg godt forestille mig. Altså, man kan måske godt blive slået lidt bagover, når man er på Tinder og er vant til det der, man dater. Og så ved jeg ikke sådan, kom det, og, og den der energi, den er bare der overhovedet ikke. Eller sådan. Og så kan man stå der, og så skal man lige redde sig igennem det. Eller sådan. Men det der med energi, har jo nok rigtig meget med det at gøre. Mm. Eller sådan, men det er ikke bare lige noget. Mm. eller sådan. Det kan godt være, det fungerer fint over beskeder, men sådan, så mærker man andet, og så er det måske den der love at first sight. At yeah. den, den, den er der bare. Eller sådan, men... At, at der er noget, ja, den er der, på ja. en eller anden måde, ja. fordi man mærker virkelig også, når den så ikke er der. Eller sådan. Og vi kan ikke definere det ud fra udseendet. Det, det, det fungerer ikke. Hmm. Jeg kender flere, der har fundet deres partner, hvor de tænker, det var slet ikke sådan, jeg havde forestillet mig, at min mand han skulle se ud, eller noget. Han er stikmodsat. Hmm. Og det er, it's a thing. It's a it's thing. ja. Yeah. Yeah. Og Ditte, har du, må jeg, må jeg spørge, yeah. <laughs> dates. Hvordan, hvordan oplever du, sådan, du ved, hvis, hvis du skulle sådan, sige, sådan okay, Måske ikke så meget date, men mere sådan, hvordan man approacher hinanden. Altså, hvordan, hvordan I unge mennesker, sådan, hvordan, eller vi unge mennesker, kan man sige. <laughs> øhm, hvordan, hvordan, sådan, hvordan er dine venner, jeg ved, hvordan, hvordan mine venner sådan, begynder sådan, at komme ud til mennesker, men mm. mærker du, at der er nogen, der har sværere ved at, at approache mennesker, men er virkelig gode over nettet? Eller, eller altså, er det noget, du sådan, mærker? Der er helt klart en forskel. Altså, sådan, det tror jeg, at vi alle sammen har oplevet, nogen, der var sådan, rigtig smooth over besked, og når man så møder dem i virkeligheden, så er der egentlig ikke særlig meget, der bliver sagt, og der er ikke samtalerne flyder ikke, som ligesom de ellers har gjort. Men modsat så er det også noget, der kører den helt anden vej, hvor jeg har venner, hvor jeg tænker, det er simpelthen så tørt over besked, men i virkeligheden er det jo sådan en vildt sprudlende person, som har vildt meget at byde på, ja. så det går begge veje med det. Mm. Det giver god mening. Og, og, og hvad med dig, Isabella? Sådan, kan du huske, når du måske var ude og date, da du var ung, sådan, havde du sådan, hvor du tænkte, at de var bedre over nettet, de var jo, altså sådan, eller, eller eller bedre. Det ved jeg ikke, om det er mere sådan Jamen, ekstrovert, ja, eller, ekstrovert ja. over nettet. Eller, eller så du også noget dengang, eller jeg har det måske ændret har, sig? Øh, jeg har aldrig øh, brugt dating-apps eller Nej. noget. Det fungerer simpelthen ikke for mig, det fanger Nej. mig. Og, og nu ved jeg øh, de teorier, der ligger bag ved det, jeg forelsker, så, så, så for mig fungerer det absolut ikke. Nej. Så, så den måde, jeg har gjort det på, det er at gå i byen. Ja, det Og så finder jeg en, eller... Hvad For eksempel på vej ind, der mm. jeg fik jeg øjenkontakt med en spændende mand. Øhm, jeg gjorde ikke noget ved det, mm. men, øh, men der er en energi, og hvis man er mærksom og følsom overfor den her energi, tillader den, at den er der, den har intuition, og man så også er modig og agerer på den, så tror jeg, der kan ske noget magisk, og det er der, vi finder kærligheden. Mm. Det jeg og, synes jeg er cool. Og, og det er det, hvad med dig? Sådan, oplever du, at dine venner finder kærligheden, når de er ude og have noget en vodka? <laughs> Meget få, desværre. <laughs> meget, få, <laughs> meget Ja, men jeg føler egentlig ofte, at det bliver gennem sådan fælles relationer, vi har, at man møder hinandens venner. Det er ofte der, jeg synes, mine venner har mødt deres partner, og, øh, og så selvfølgelig stadigvæk igennem at feste, men måske ikke efter en halv flaske vodka, der er det de færdige. Det er måske lidt optimistisk. Det. Ja. <laughs> men jeg synes faktisk, det er meget interessant det her, du nævner det med, at det typisk kan være mellem fælles venner, fordi mm. der kan jo så også lidt opstå den sådan lidt uheldige situation, at en af ens rigtig gode venner finder sammen med en af ens andre gode venner eller måske et lidt længere led, og så er det lige pludselig ikke sammen mere. Altså, hvad gør man så? Fordi det, jeg har personligt oplevet det, hvor man føler at det jo næsten som om, at mor og far bliver skilt. Hvem skal man holde med, eller hvilket parti skal man tage? Og hvordan navigerer man i det? Altså, er det også noget, du har oplevet? Ja, det er helt klart, der ja. sker ofte, at så kommer man til at stå der lidt bag bagefter og skal tage stilling til. sådan, Man ville helst ikke tage stilling, men bliver lidt nogle gange tunget ud i det og sådan skal finde ud af, hvor står man henne, men jeg føler også ofte, at det ender. Forholdsvis godt. Det ender godt. Med, med tiden, ikke? Mm, ja, ja. Selvfølgelig. Det du nævner, det her med, at, at øh, altså, Tinderfagner meget bredt, det er mange forskellige ting, som kan være og også har lov til at være på Tinder. Er det noget, du har oplevet? Jeg har personligt nogle venner, hvor. Og det kan ligge begge veje. For nogen, der handler det bare rent ud for, for det sagt og få et hurtigt knald. For andre der handler det faktisk om det kan både være at dyrke nogle relationer altså for at få en kæreste, det kan også bare være faktisk også nogen, der har brugt det til at få nye venner det kan lyde sådan et sjovt men det mm. kan man jo faktisk også gøre men, men hvad tror du øhm, altså hvad gør det at man kan gå så skævt af hinanden at, at du kan have nogen der bare gerne vil have en hurtig tur i kagen, og så vil du også mm. gerne have nogen der vil have en kæreste, og så er der faktisk også nogen, der skal have nogen at tage på tur til Brasilien med ja. i deres sabbatår eller mm. hvad ved jeg altså har du tænkt over det? Ja jeg tror der helt sikkert det skaber nogle gnidninger, men jeg jeg har også en oplevelse af, at folk bliver mere og mere eksplicitte om, hvad de egentlig gerne vil have ud af Tinder. Altså sådan, at folk gider faktisk heller ikke spille deres tid på det længere, så det bliver ofte bare skrevet fra start af, sådan, det det her, jeg vil. Eller der er også nogle, der sådan, jeg har set nogen, der søger roomies på Tinder. Okay. Jeg mangler en kvindelig roomie, så i virkeligheden mangler de slet ikke en partner på den måde, men en at bo sammen med. Så jeg synes, at det er blevet en app, der er blevet brugt efterhånden til mange kreative ting. Og så hvis vi ikke fordi vi skal væk men hvis vi så går over til nogle af dine ældre klienter, øh, nogle nogle måske øh, ugifte eller enke eller eller noget af den stil, hvor hvordan hvordan oplever de det der med at kunne følge med i det nyere det nyere liv eller med teknologi og sådan, noget? har de oplever du oplever du at de har noget noget sådan en udfordring ved at kunne følge, kunne følge med i de nye måder at gøre tingene på? Umiddelbart tænker jeg ikke, de har en anden oplevelse, af min oplevelse i hvert fald. Og så jo, der kan være noget, jeg har haft en, der, der var meget øh, ego på at øh, lære nyt, og gerne vil øh, de her øvelser, jeg gav ham, eller perspektiver, jeg gav ham. Øh, men fordi at man bliver ældre, så, så er man ikke lige så nem til at øh, modtage ny læring. Øh, så der kan det være svært. Så jo, IT kan absolut være, eller teknologi kan, kan være en udfordring, men jeg oplever ikke, at det er det, de kommer med. Det er ikke det, de kommer med. Udfordring. Nej. Nej, for der er jo den er helt naturlige udvikling, vi måske også bare skal tage, tage forbehold i, i forhold til, når vi, når vi er de her 20'ere, eller sådan, fordi vi får tit at vide, at jo yngre du er, jo hurtigere lærer du. Og det er jo også rigtigt nok. Mm. Det ved vi jo alle sammen, så sådan, måske det er også derfor, vi presser alt så meget ned i de her 10 år, som vi nu har meget stor fokus på i det her øh, program. Sådan, hvorfor er det der så vigtigt? de her 10 år, og det er, fordi vi lærer hurtigt, at vi er og vi er sjove, og vi er frie, og vi er det hele, og derfor kan det jo også godt eller virke svært det hele, at det er jo derfor, at sådan, ja, at, at vi også gerne vil snakke om det jo, fordi hvad, hvad det hele, handler om, som, ham, som din klient nok også har været inde på det der med sådan, kan finde ud af det hele, følge med det hele, og mm. det, er, det er jo også det, der er, er svært, og det er måske også derfor, at Tinder er blevet så populært, fordi fordi man gerne vil følge med, og gerne vil finde kærlighed, og godt vi ud og have et knald, og gerne vil se godt ud på billedet, og gerne vil fremstå præsentabel mm. i en eller anden forstand. Og det er jo nemmere at gøre, ikke? da man ligger derhjemme i sengen, mm. og swipe frem for, man skal mm. tage make op på at gå ud og møde dem i byen. Men det tror jeg også var en udfordring for mig. Altså jeg, før jeg fandt sammen med min kæreste, som jeg er sammen med øh, nu, der havde jeg en anden kæreste, hvis du slår op, og jeg havde aldrig brugt Tinder før. Og så kan jeg huske, at lige pludselig så var jeg single, og jeg fattede ingenting. Altså det var bare sådan, det var total Øh, tomt hul, jeg har aldrig brugt det før, og der kunne jeg faktisk mærke for mig, at der, altså lige der, blev det lidt en stressfaktor, at jeg lige pludselig skulle lære at navigere i et helt nyt terræn, jeg egentlig ikke kendte, og jeg forstod ikke, som du måske også lidt kommer ind på, Isabella, nødvendigvis, de sociale koder, der lå bag dig, eller hvad er det, man bruger det til, hvad bruger man det ikke til, og, og, og det tror jeg faktisk, at, at der måske er mange, og det synes jeg måske også, at der er et eller andet omfang af noget konsensus omkring, at, at at det kan være en kæmpe, det kan også være øh, rigtig, rigtig godt, men der kan være en ret stor iboende frustration over sociale medier, øh, for så vidt angår dating, fordi det kan være rigtig, rigtig mange ting. Ja, og, og, det, og, det, og det, du tager måske meget godt fat i det der med, at måske ligegyldigt, hvor man er i livet, så skal man jo lige finde ud af de nye koder. Mm. Altså det der, hvis man har været i parforhold i lang tid, så skal man lige ud af det, okay, så er det også nogle nye koder hele tiden. Mm. Øhm, så det er måske også det, det handler om. Og nu er vi klar med tredje nummer. Nu er vi nemlig klar med nu vi nemlig tredje nemlig klar. nummer. Det er Changes med Balthasar. Og det kommer nu. Ja, og så er vi tilbage efter nyhederne. Du lytter til med noget på spil 3. Mit navn er William, og jeg står her sammen med min øh, medfacilitator Mille, vores to gæster, Ditte og Isabella. Noget, vi faktisk ikke har talt om endnu, Mille, det er, hvordan fanden er det lige, vi to kender hinanden? Øh, vil du have lov at gribe bolden på den? Jeg griber bolden. Du griber bolden. Øhm, Jamen, jeg er jo oprindeligt fornestved. Og øhm, jeg øh, gik på efterskole, og så øh, møder jeg min rigtig, rigtig gode veninde Nutter, som hedder, eller, som, øh, som hedder Sille. Og, og William, du har jo kendt Sille siden folkeskolen. Og øh, vi, vi, vi, sådan for, da vi var 18 år, måske, tror jeg, vi, øh, vi, vi møder hinanden første gang. Yeah. Og så er det jo bare... Så kørte som smurt så kører siden. Som smurt, så har vi øh, haft nogle øh, politiske overbevisninger, og har været lidt forskellige, det tror jeg, da snak, snakken startede, og så har det bare været... så er det aldrig stoppet. Så er det aldrig stoppet og igen. Været lige siden. Og har lige siden. Det er fantastisk, øhm, det er fantastisk. Så det er derfra, vi kender hinanden. Boom. Og så fik øh... vi også styr på det. Men som sagt, I lytter til med noget på spil, sæson 3. De er jo døde lige 20'er. Øh, Ditte og Isabella, nu har vi været rundt om en masse varierende emner. Sidst der drøftede vi tinder. Nu tror jeg, at vi skal begynde at tale sådan lidt mere personligt og ens egne erfaringer med, med, med 20'erne. Så hvis vi skal starte med dig, Ditte, Hvad er 20'erne for dig? Altså, nu er du 22, men, mm. men, men indtil videre, hvad har det budt på? 20'erne har budt på mange ting. Der er sket mange store forandringer. Som jeg tidligere også sagde, så jeg flyttede til København. Øh, Kommer oprindeligt fra Jylland af, så det var sådan et lidt større skift. Øh, startede på et helt nyt studie, fået rigtig mange nye venner, både fra studie af, men også gennem arbejde. Så det har, det har været travlt indtil videre, men der er også sådan, jeg føler, at det bliver ved med at være travlt. Der er rigtig mange ting, jeg gerne vil nå i mine 20'er. af mange sådan store drømme, som jeg gerne vil nå at have opfyldt i løbet af 20'erne. Har du en ro? Altså føler du en ro omkring dine 20'er? Ja, delvist. Men altså, jeg kan da også godt mærke, at jeg nogle gange synes, det, det bliver lidt presset. Måske også sådan, både et pres, jeg lægger på mig selv, men også et pres, jeg sådan føler udefra, at der er mange ting, man skal nå inden. Altså sådan, man skal er han uddannelse, man skal også nå at have sit første rigtig fede job, og måske man også lige skal nå at have et barn, eller i hvert fald være tæt på at få et barn. og bare få en kæreste? Ja, måske, måske skal jeg bare starte med at få en kæreste også. Altså sådan, der er helt vildt mange ting, man skal nå, så er der, sådan, der er travlt, og der er pres på også nogle gange. Hvordan, øh, hvordan kan det være, at du flyttede, hvor er du kommer fra? Øh, jeg er fra Kolding. Du er fra Kolding, og hvordan kan det være, at du flyttede fra Kolding til København? Det var faktisk primært for studie, men også fordi jeg altid har været lidt forelsket i København. Jeg synes, det er en meget charmerende by. Og hvorfor København? Oh, det er et vildt godt spørgsmål, men jeg tror, jeg har været meget fascineret af, at der har følt, der har været rum til alle mennesker, plads mm. til forskellighed, mange forskellige typer. Jeg har altid vildt godt kunne lide at sidde sammen med min mor på strået i København og kigge på mennesker. Sindssygt underligt, men bare sidde og kigge og observere og se, hvor forskellige folk er, både sådan i udseende, men også sådan, hvordan de agerer. Så, det, så, så, så giver du god mening, ved... at du studerer antropologi. Ja. <laughs> <Ja. med> skiden, <laughs> men det, jeg synes faktisk, det er meget interessant, det du siger med, at, at København er en by, der kan rumme meget. Jeg tror, der er mange... Og du, jeg ved ikke, om, altså, man kan måske godt sige, at du stod lidt i samme situation. Du kommer fra Næsved. Jeg er født og opvokset i København, så jeg ikke har haft den. Men det er min erfaring, at der er mange, der, når de rammer 20'erne, gerne vil søge hen til en by. Det kan være København. Det kan også være Paris eller Berlin. Hvor at, at der er plads til noget mere. At altså, der kan være noget... Der er måske en højere grad af rummelighed. Altså det, er det jo også noget, du har oplevet, Isabella? Har du måske prøvet at flytte til udlandet, eller, eller yeah, boet i udlandet? Ja. Ja? Ja. Jeg har boet i Australien i et halvt år. Uh, men det var ikke helt mit eget valg. Jo, det blev det jo så. Men jeg blev kraftigt anbefalet af mine forældre at uh, tage den der udveksling til Australien i et halvt år. Under uh, et semester på HTX. Så der har jeg boet. Og det var uh, helt fantastisk. Ja. Yeah. Når jeg så ser øh, tilbage på det, så er jeg ærgerlig over faktisk, at jeg ikke fik mere ud af det, fordi det var, øh, det var en virkelig, virkelig interessant og fed rejse. Jeg oplevede sindssygt mange ting. Men jeg var meget afhængig af, øh, af, af rammer, Så jeg, jeg kom ikke lige så meget ud, faktisk, som jeg ellers ville kunne have gjort, hvis det var måske på min egen præmisser, at jeg selv ligesom satte ud. Det er så der, jeg er nået til nu i mit liv, øh, her i slut 20'erne, at øh, nu skal jeg ud og se verden og prøve den af. Nu har jeg prøvet det der trykke. Fedt. Men vi kender jo også det der... Jeg føler altid, at man hører lidt om den her, det er blevet ret populært, at man skal finde sig selv mm -hmm. et eller andet sted i verden. Og det er øh, meget Asian, eller hvor filen det er ja. henne. Men det er meget Asian. Nu, nu tager man en backpacker på, og så, og så er det bare et sted på sådan en rejse der. Øh, og det er jo ligesom, at man regner med, at man... Man lærer at være alene, eller man ser en masse kulturer, eller sådan det der med sådan, nu finder man selv i Asien, når jeg kommer ind efter tre måneder, så har jeg styr på det. Ja, man lærer næsten at være menneske, at det er sådan en one-stop solution, at så rejser man et sted hen, og så har man en eller anden oplevelse, og så er man bare... Så nu er det klogere, og nu, det har på tre måneder, og så ja. har jeg nået det. Nu har jeg endelig nået det. Eller sådan. Det, er mm. sådan, du ved, det er en ret vild måde at tænke på. Jeg, altså sådan, jeg kan huske, at da jeg så alle mine andre venner, de egentlig eller ser på det der Instagram, det der med, at man, igen, man skal flytte over en masse ting, når man har de sociale medier, men sådan, det der med, sådan, at man tager alle mulige andre ret rundt og gøre det, og jeg føler sådan, okay, måske skulle jeg også selv gøre det, men jeg er. Slet ikke parat mm. til at rejse nogen som helst sted. Jeg har bruget min trykke rammer, og, sådan, og det er jo ret vildt det der med at tænke på, okay, så du er 22, og så skal du ud og regne med, at du bare mega parat og mega åben til at møde en masse kulturer, som du måske ikke aner noget om, før, før, før det bliver naturligt for dig at ane noget om det, når du måske er 29 eller 45. Men det er ligesom om, at det hele det bare lige skal nås her på de her 10 år. Ikke? Ja. Altså sådan du ved, Når du er 22, så har du haft et par år nok formentlig, for det regner man jo, hvad man skal have, og så skal man ud og rejse. Ikke? Altså sådan, og det er jo meget sjovt, du ser det der med trygge rammer, fordi ja. når du ser det nu, så siger du jo lige pludselig, jamen jeg var jo slet ikke klar Nej. til, og var slet ikke åben nok til at kunne se alt, hvad der nu var, fordi der var du bare ikke. Og det er, ja. jo, ikke nogen, det er jo ikke nogen skyld, mm. og det er jo ikke, fordi du var forkert af den grund. Du var der bare ikke. Nej. Og det er jo ret vildt, at man tænker som 22-årig, nu skal du bare ud og rejse, og du skal bare opleve det hele og blive klogere på alt. Ja. Når du ikke engang er særlig klog på dig selv endnu, mm. eller sådan på mm. en eller anden på en eller anden mm. vild måde, eller mm. sådan. Og når vi snakker om rejse, dine venner, mm. og der selv og sådan noget, har I været ude at rejse, eller sådan, hvordan er din oplevelse med det? Er det jo, det er jo... Ja. Der er alligevel mange, der har været ude at rejse. Øhm, og dem, som ikke har nået det, har mange planer om at skulle nå det, fordi det er ligesom de her gyldne tyver, hvor man har tiden og rummet til at rejse. Sådan, du kan nå det, inden du skal starte på en eller anden uddannelse, du kan nå det imellem dine uddannelsesår. Det er helt klart her, hvor og mine forældre har også tit sagt, at det er nu, du har tiden til at gøre de ting. Du har ikke noget, der binder dig til en lokation eller til nogle kontakter, du har. Du har tid og rum til at gøre, hvad der passer dig. Men bliver det så en stressfaktor et eller andet sted, at så skal man gøre det for at gøre det, og måske ikke fordi, man har lyst til at gøre det? Det kan det jo nok godt blive, men jeg tror også, der er så mange, som, helt vildt, altså, som virkelig gerne vil ud at rejse, og virkelig gerne vil få alt ud af de her år. Så selvfølgelig bliver det også et pres, at hvordan skal jeg kunne nå alle de her ting? Hvordan skal jeg både kunne tage en uddannelse, men også holde fire sabbathår og rejse? Og så det er der også et pres, der bliver lagt på, på en eller anden måde, at man skal nå så mange ting inden for 10 år. Og hvad er dine tanker? Okay, hvis du så siger, så rejser du som 35-årig, mm -hmm. og du vil så have din, din, din planer for livet. Tænker du så, det er der plads til, når jeg er 35? Eller tænker du, huskøb og børn mm. og mand og bil og hund? Og... Eller hvad tænker du, når du tænker 35? Jeg tænker da nok, at der er i hvert fald det bliver en anden rejse, når man er 35 end, når man er midt i 20'erne. Det bliver sådan... Er ja, du med et barn på slæb? Muligvis med et barn på slæb, <laughs> ja. og det tænker jeg overhovedet ikke, gør rejsen som det samme. Og så også, at man muligvis har et job derhjemme, som man ikke bare kan smutte fra i flere måneder, hvis det kommer ind på arbejdspladsen selvfølgelig, men at det ikke altid det, lige kan lade sig gøre på den måde. Mm. Mm. Spændende. Altså Isabella, en anden ting, jeg egentlig også lidt lyst til at spørge dig om, øh, for nu er du dagens alderspræsident. <laughs> Æ, jeg, det er også, ja, ja, ja, det er en fed titel. Ja, det er en fed ja. titel. Men, men også i forhold til, øhm, altså, hvad er den største løgn- eller frangeforestilling om 20'erne, du kan komme i tanke om? Mm. Æ, altså, hvad, hvad, hvad er det, der måske er faldet mest til jorden, ja. eller bare har vist sig at være mest usandt om 20'erne? Ja. Det er faktisk, det rammer nok meget godt, det du taler om herover. Ja, når, når, du, når du nævner dine drømme og dine mål, og når man er 35, så er der nogle andre øh, ting, man kigger ind i, det er fuldstændig rigtigt, og det jeg havde de samme, øh, de samme tanker i starten af 20'erne med, jamen så havde jeg jo mand og hus og børn, og så job, og så er jeg mere låst, og så står jeg mere til ansvar, og så kan jeg ikke det samme, og rejsen bliver ikke det samme. Nej, men den bliver så og noget helt andet, for du har et andet perspektiv, og det bliver, jamen, det, bliver det fedeste på, en, på en, helt, en helt ny plan. Du kender dig selv meget, meget bedre. Det er min overbevisning i hvert fald. Så den største løgn, det er, at vi skal nå så meget, vi kan, inden vi får børn. Mm. For mig er det bullshit. Mm. Mm. Det giver god mening. Også fordi, det er jo ligesom, om man tænker det der med, at, at lige snart du får børn, så, så hvad hedder det... Så er dit liv slut. Ja. Eller sådan, så kan du ikke opleve mere. Ja, det er, er det ikke statisk. Jeg lige vil ja. sige, du, er ikke, du er ikke fri længere. Du, øh, du har måske en øh, gravid mave, der ikke øh, så ud som da du var 20, og, og du er ikke sjov længere, fordi at det eneste i din verden øh, handler om, det er det her barn, du lige har fået. Og sådan. Så der er lidt den her idé om, at, at og det er jo ret sjovt på den måde, det har ændret sig. Fordi i gamle dage, der var, det jo sådan, hvis, så var du og kvinde og, og 17 år og fik et barn, var det jo så fint. Der var ikke noget, der havde ændret sig. Det var bare, du har gjort det, du skal, og det er ligesom, det skal være. Men nu er det jo bare noget helt andet. eller sådan, du ved, hvis, hvis man får børn, når man er 22, så er der sådan, okay, wow, vil du virkelig ja. gerne bruge det, du har hele livet. Eller sådan. Og du ved det er ligesom om, at du tænker, når du er ung, så er det der, du kan opleve det hele. Altså sådan, fordi jeg har en veninde, der har en rigtig ung mor, der fik hendes første barn, da hun var 19. Og nu er begge børn, de er over 20, de lever deres liv. Og, og, hvad hedder det, og hun har aldrig haft det bedre, hun er ung, stadig føler hun, og der er ikke noget der, og hendes liv er slet ikke slut nu, hun rejste alle mulige steder hen, og bruger penge på en masse tasker, og hygger sig, og bare sådan, du ved, ligesom om hele livet de bare stadig er der. Og det er jo ligesom om, man tænker, fordi man er gammel, så er det jo der, så er det ligesom om, at det ikke er ikke lige så vigtigt, eller lige så godt, som når du er fri og ung, men du kan jo også godt være fri. Og gammel. Mm. Og du kan godt have det godt, efter du har fået den. Og du kan også have det godt, nu du har dine børn. Du kan godt stå og rejse okay. yeah. med fem yeah. børn, hvis det yeah. er det, du vil. Jeg er meget enig, for det er jo som om, at man lidt betragter altså alt det, der ja. ligger uh, efter ungdommen <coughs> som en eller anden form for skal som ikke rigtig har noget substans eller indhold eller kvalitet. Og det, man laver, har i hvert fald ikke den samme øh, værdi. Eller, hvad det? Altså det, man laver, har bare grundlæggende ikke den samme værdi, fordi nu er du gammel. Altså sådan et, you've had your 15 minutes, it's time to go, hvor... Hvor det, det, det altså, det, jeg er helt enig, Mille, det er, jo, det, er jo, det er jo en mærkelig måde, det er jo sådan en meget kunstig måde at stille tingene op på, at hvorfor er det lige 20'erne, hvor at, at, at det er nu, man bare skal køre bussen fremad og få realiseret det hele. Altså, en ting, jeg blev ret overrasket over, at jeg er kun 23, så der er forhåbentlig rigtig, rigtig mange erfaringer, jeg skal gøre mig nu, og mange øh, ting, jeg ligesom også skal have øh, bekræftet og afkræftet om 20'erne, men det, det var faktisk, at jeg startede på universitetet. Så kan jeg huske, at jeg tænkte, det var måske lidt ligesom, da man startede i folkeskolen og så op på de gamle elever, tænkte, de er så gamle, dem her, det kan jeg overhovedet ikke forholde mig til. Altså, den første, jeg falder, i snak med, han er 27, og vi klikker sådan her. Og det går også bare op for mig, at det er, jo, det er jo pisliggyldigt, om jeg er 19, og han er 27. Vi taler, og vi hygger, men man har en eller anden forestilling om, at du er 20'erne, og du er voksen, du er faktisk ved at være mod slutningen af 20'erne, så, så hvorfor har du lyst eller kan tale med sådan en som mig, hvor det, synes jeg personligt, var en ret vild oplevelse. Altså det med, at man lige pludselig finder ud af, at det er jo bare lidt kunstigt. Altså, mm -hmm. også med 20'erne, ikke? I et eller andet omfang. Det, det giver i hvert fald rigtig god mening, tænker jeg. Øhm, da du øh, købte hus, da du var 22, mm -hmm. og havde den en hvad, hvad sagde dine venner til det? Var de, var, var de fordømende? Var de glade på din vejen? Var der så lidt, uh, er du nu sikker på det, eller... Ja, Sport. der var det hele. Der var det hele. Jeg havde en, hun nævnte også øh, for mig, at øh, kom ikke her til mig og sige, at øh, altså, hvis du er nu i så kom ikke og sige, at jeg ikke har advaret dig. Så, okay, <laughs> okay, okay. Nu er det som jeg læser til finansøkonom, men... Okay. men. <laughs> øh, ja. Så der har, været, der har været hele paletten. Mm. Helt sikkert. Ja, og det er jo... Tror, I, tror du det på en eller anden måde sådan, afspejler vores samfund ret godt? På en eller anden måde? Eller vores idé om det her med at være 20 mm. år ret godt? Det der med det sådan, det, ja. at være sådan... Du, nu er du i det er sådan okay. en... Øh... Meget ultimat, ultimativt, ikke? Lige præcis. Eller ja, måske er... er det bare, fordi man har lyst til at flytte sammen med sin kæreste, når man er ja. 22 år. Det er jo ikke, fordi man, der er noget, der er bedre end det andet, men er det måske en eller anden afspejling af det, det, det, vi er i gang med at bygge op, eller allerede er bygget op med, at at ja, det gør du bare ikke når du er 22, fordi... men det må du når du er 28. Mm -hmm. er sådan, for du er noget 20 til du 28, der må du ikke have øh, bolig, og du må ikke og du må ikke have børn endnu, og du skal i hvert fald ikke være gift, men når du er 28 til du er 30, skal du have to børn, og du skal have bolig, og du skal have en mand, og du skal være gift, og du skal have det hele mm -hmm. eller Så det er ligesom om at du ved eller det der med sådan for du 20 28, er du fri og smuk og sjov, og du er det hele, og for du er 28 til 30, skal du have dine børn. Ja, det bliver sådan en og indkøbsliste. Det... Ja. Så så skal jeg have det her, og så skal jeg have det her. Men hov, nu bliver jeg 26, og så skal jeg have det her. Og så, åh nej, nu er jeg 28, og så er det faktisk her noget, jeg skal række. Det er jo en sjov måde at stille det op på. Hvordan er din vennegruppe, uh, Ditte? Er, den, er der nogen, der sådan... Der er nogle, nogle få, eller jeg kan komme i tanke om en enkelt, der faktisk lige har fået sit andet barn. Okay. Og Det er jo også sådan ret atypisk for at være starten af 20'erne. Men altså, ellers så er det meget blandet og nok meget den der sådan klassiske ungdom, hvor der bliver levet fuldt ud. Men jeg tænker også, der er sket et ret stort sådan, skub i, hvordan man har det. Altså, sådan, hvis man kigger generationer tilbage, der er også noget med, hvor lang tid vi lever. Vi lever meget længere i dag, så vi har bedre tid til ligesom, at nå de her ting. Så der er måske også, det er måske derfor, at den her ungdom fylder så meget nu, fordi vi har fået nogle ekstra år ind, som vi ikke har haft tidligere. Vi har ikke sådan, lige så travlt med at komme på arbejdsmarkedet. Vi bliver ikke voksne, når vi bliver konfirmeret. Der kommer sådan nogle år, som vi skal finde ud af, hvordan vi skal fylde ud nu, som vi ikke har skulle gøre tidligere. Måske også fordi, vi er mere sådan, lærte end tidligere, selvom der nogle gange bliver sagt, at vi bliver dummere og dummere. Men at der alligevel er sket et eller andet med, at vi er meget mere uddannede end tidligere generationer, men vi bliver også ældre. Men tror du, tror du måske... Øh politikere eller samfundet, ligesom presser ned og siger, du skal hurtigt igennem. Altså sådan, der har jo været det her, nu er det, hvad hedder det, su det sidste su mm -hmm. det er fjernet. Kandidatuddannelsen er blevet, nogle kandidat, kandidatuddannelser er blevet kortere. Øh, der har været det her hurtigt start. Altså sådan, ved, vi bliver jo på en eller anden måde også presset til hele tiden, sådan at tage stilling til, okay, hvad er, hvad, hvad er det næste, hvad er det næste, jeg skal, eller sådan. Det husker man da også i gymnasiet, det husker man da også i folkeskolen. Vi bliver jo hele tiden sådan presset af Æh, men nødvendigvis ikke vores forældre længere, eller nogle af de andre, men vi bliver virkelig presset ydre ja. øh, øh, roller, der går ind og siger, at nu skal I gøre sådan her, sådan her, sådan her. altså det må jo også have noget, og, og mm -hmm. det med, at vi bliver presset hele tiden til at, sådan, at tænke, hvad skal jeg i morgen? Ja. Fordi vi jo gerne, eller hvordan, hvorfor tror I det? Jeg synes tydeligt, at der er noget fra, fra samfundet rundt omkring, altså sådan, jeg har veninder, der stadig har sabbatår, og de kan jo ikke lade være med at sammenligne sig, Nej. både med os, der lærer, altså sådan, læser, så de sådan føler, at de skal læse nu, selvom at de ikke behøves. Mm. Interessant. Jeg tror, øh, på den note, så skal vi til at høre et nummer nu. Det skal vi i hvert fald. en du have æren, Mille, at introducere? Øh, det vil jeg i hvert fald. Øh, det er meget sjovt det her, fordi at, øh, jeg har på højskole. Øh, Valgkilde Højskole. Øh, og der kom øh, hun kom ud og spillet og hun hedder Jomfru. Øh, og den hedder Sidder der, øh, Og hun er jo en Måske lidt mere oppe coming, men hun er oppe coming, eller, ja. Så det sidder der med Jomfru, øh, og, og den skal vi lytte til nu. Og velkommen tilbage. Og velkommen til gamle lyttere og nye lyttere. Også der er herinde i studiet. Isabella og Ditte og William. Min gode gamle ven. Vi to tager os igennem det, øh, blevet... det, her, det, her, det her. Den her tredje sæson af De Udødelige 20'er. Øh, og vi har været igennem det der værd nu. Vi har været igennem Tinder, og vi har været igennem Rejse, og vi har været igennem... Lidt af det hele, hvordan det er egentlig at være i 20'erne, og hvad det, hvad det vil sige, og hvorfor de 10 oplevede det vigtigste. Og jeg øh, kunne huske, at jeg snakkede med mine venner om det, og vi var sådan, øh, de syntes, det var et virkelig spændende emne, men samtidig var sådan, hvor tager vi egentlig fat henne, for der er simpelthen så meget at tage fat i med det hele. Og så tænker jeg, nu nu laver jeg en story på min Instagram, og, og min story er en, der hjælper mig igennem det hele. Øhm jeg er kommet til Bondholm med min story. Jeg er kommet, altså jeg har fået flere øh, lift med min story. Jeg er sådan min story, det er mine gode venner Det er og, faktisk ja, lidt vid under mødel. Altså den kan alt. Den kan story. alt. Jeg husker til folkemøde på et tidspunkt, der var sådan jeg besluttede mig dagen inden at jeg skal til folkemøde og sådan eller på folkemøde og, øh, og jeg skrev så ud af min story. er der nogen der kører til Bondholm eller nogen har en ekstra plads i bilen? Og sådan dagen efter klokken 8, så var jeg på vej mod Bondholm, det var bare sådan lidt det havde jeg måske ikke lige set komme, men min er min rigtig gode venner. Og jeg skrev så ud og spørg om øh, om mine følgere har lyst til at beskrive deres tyver. For jeg har både nogen, der er 19, og nogen, der er de er så ikke deres tyver endnu. Men jeg har lidt, lidt den brede vifte. En blandet landhælden. En, en, en blandet en. Øhm, og sådan, Jeg synes egentlig en, jamen, der var rigtig, rigtig søde, som jeg måske ikke selv har overvejet, men virkelig går ind og, og sætter sig på sådan en, en måde, som jeg ikke har regnet med. Det er, at den lyder sådan her, og det er anonymt, så der kommer ikke nogen navn på, men, men den lyder sådan her. Jeg stresser over mine bedsteforældre, og forældre bliver ældre. Og William, vil du måske køre videre på den? Det kan du tro. Altså, jeg læste den her øh, også før, vi kom ind, og jeg stod bare og nikkede. Jeg var sådan, det kan jeg virkelig, virkelig godt genkende. Altså, jeg har lige fejret øh, jul med min øh, mormor og morfar, øh, som altid har været super friske, og det er de heldigvis så stadig den dag i dag. Men jeg kan sgu bare godt mærke, at de er blevet ældre. Altså, det er sådan noget med, hvor er nøglerne? Hvordan kommer vi derhen? Og jeg kan ikke overskue at gå. Og, og så lige pludselig bliver man jo også bare opmærksom på, at jeg bliver selv ældre, men det gør alle omkring mig skulle da også. Altså, at, at der er nogle mennesker for mig, hvor der har jeg bare altid tænkt, de er statiske. Altså, de bliver ikke ældre. Altså, for i mit hoved er min mor stadig 35. Ikke? Det er hun jo sjov nok ikke, men sådan, du ved, det er jo bare sådan, at, at selvfølgelig er hun det. Hvor at det går også stille og roligt op for en, at det er jo ikke kun mig, der bliver ældre, det er også dem rundt omkring mig. Og det kunne jeg godt mærke. Det bliver lidt. Wow, altså. Har I tænkt over det? Ja. Ja, ja, ja. Øh, øh, og så, jeg tror, at det gik rigtig op for mig først, da jeg, da, jeg, da jeg ikke længere var den yngste generation i familien, da min søster, hun fik en, en datter og også en søn, så var sådan, gud, nu er jeg moster. Det var, det var sådan, nu er jeg jo ikke den lille længere, nu er jeg ikke børn eller barn eller et eller andet i den duer. Så der, der, var det, der gik det op for mig sådan, nå ja, der, øh, vi bliver jo også ældre, Ja. Ja. ja. Ja, også det der med, at man sådan, ens forældre har jo altid en eller anden idé om, at de er superhelte, de kan klare det hele. Og så går de lige pludselig op for en, Gud, de dør jo også på et eller andet tidspunkt. eller sådan, De bliver mm. også gamle, de mærker også alderdommen. Eller sådan. Og det er jo ret fint, fordi sådan, jeg havde ikke tænkt over, at det var noget af det der måske også kunne, kunne sidde og nage det i en. At, at ens forældre også bliver ældre, men det giver bare lige op for en i 20'erne, for mig i hvert fald, at... Gud, min far bliver ældre, eller sådan de ikke de superhelte, der render rundt og bare klarer hele, hele verden. Men det er jo måske også fordi, man selv går vil klare lidt. Og så finder man jo pludselig ud af, at man måske ikke er så afhængig af dem længere mm. på en eller anden måde. Og man bliver bare lidt mere voksen i 20'erne, måske. Men det er i hvert fald der, at jeg synes bare, det var rigtig fint lige sådan. Og du ved, det havde jeg bare ikke lige tænkt over på samme måde. Eller sådan. Øhm, og måske så vi går videre til et nyt citat. Øhm, og nu skal jeg lige se her. Øhm, der er mange, der sagde kaotiske. Og det, og det tror jeg, vi alle sammen nok kan genkende oh, yeah. på en eller anden måde. Øhm, sådan starter sådan en kaotiske punktum. Føler virkelig, at man er blevet tvunget til at blive voksen? Det bryder jeg mig ikke sønneligt om, men det er også spændende med noget nyt. Hvad tænker du, når du hører det, Ditte? Jeg tænker, at det svarer ret godt til mine egne tanker omkring 20'erne, at det er kaotisk både på, men også på en god måde. Altså, det er ikke kun skidt, at det er kaotisk. Det er også spændende, at man bliver kastet ud i så mange ting, og man kaster sig selv ud i så mange ting, og at... Mange i også måske tør kaste sig ud i ting, fordi man er ung. Det er ikke kun negativt. Jeg tror, der er mange projekter, folk kaster sig ud i, fordi de tænker, jeg er ung, jeg er 20'erne, jeg kan gøre alt. Man er udødelig. Ja, præcis. Man er helt udødelig, så man kan gøre, som det passer. Men altså, de er også kaotiske, fordi der ligesom er så mange ting og så mange valg og muligheder, man ikke har haft i tidligere generationer. Altså det bliver hele tiden fyldt med alt muligt, vi kan gøre. Ja, det er ikke god mening. Jeg er meget enig. Altså, jeg synes også, noget for mig måske også i forhold til det her med kaotiske. Jeg flyttede hjemmefra, da jeg var øh, 20 i en lejlighed, og så var det bare nogle helt andre ting, der var kaotiske. Så sådan noget med, nu skal jeg skulle da have en toiletboks, jeg skal også huske at købe karklude og hvordan, hvordan fanden sætter jeg en sådan pbs betalingsservice op? Jeg fatter ingenting. Altså, det var også det der med, det er lige pludselig nogle helt andre ting, som er og kan være kaotiske af nogle helt andre grunde. Det synes jeg også er, altså det er ret sjovt at opleve det at, at man træder ind i noget hvor det virker som det mest simple at gå ned og købe toiletpapir, men så kan det være mega kaotisk lige pludselig bare være sådan der åh, oh, det skal jeg huske at gøre selv og og det Hvad Og hvilken slags toiletpapir vil have de der fucking stolte af? Se, hun lag, eller de der... de der være fire lags, eller lambi, eller ja. kan det dufte af fersken? Jeg ved det ikke. Altså, der, hvorfor? Ja. Uh, og ja. det der med sådan, åh, oh, nu kan de på toilet, der er et lags toiletpapir, det er de der til 8 kroner, men ja. jeg er sur. Ja. Og jeg vil blive... ja. ja, præcis. præcis. Ja, det er sådan en, det er ligesom, som nogle af mine ældre venner, de er sådan 5-6 og 20 år, de sådan her, øh, så begynder de sådan, jeg kan huske, de klagede over, at de havde købt noget toiletpapir, der ikke var tre Og så var sådan sådan det er simpelthen noget, I går op i, eller hvad, men det er jo bare sådan, noget det er, sådan, ved, det er ja. noget, jeg ikke har fundet ud af endnu, fordi jeg alligevel ikke har boet ude så lang tid, men måske begynder det bare at blive tilføjet, jo længere tid, man bor ude, så begynder man virkelig sådan, trelæs, det er bare jeg havde det bare way. En af, en af de, jeg bor sammen med to roomies, og en, en af dem, han sagde, der vi var ude at handle ind, så sagde han, jeg bruger af princip kun Colgate, altså tandpasta. Jeg er blevet for gammel til ikke at bruge Colgate, hvor jeg bare var sådan der, du er 23. Altså, det er bare en alder at være sådan der det her, det er den bakke, jeg vil dø på, og det skal bare være coldgate. Altså, det var nu helt det sådan lidt, okay, hvad med Centium, eller du ved, altså sådan, det, det er bare en sjov ting at ophøje til, som, som værende noget vigtigt for en, som, som man, da jeg stod i 2. G og skrev SAO, oh, så jeg, sagde, fuck det, altså det er jeg sgu da ligeglad med. Mm. Men det, jeg tror, det der skræmte mig mest, det var, så havde jeg også en holdning til det, du ved, så sådan der, Nej, nej, jeg bruger det her mærke. Yeah. Det, det her, det er mit mærke, ikke? Altså, yeah. sådan, ja. ja, det giver god mening. Og det er sådan, nu kan jeg tage videre til et citat, som jeg synes på en eller anden måde øh, også gør lidt ondt. Fordi at beskrive det egentlig også meget godt, men det er, nu, nu starter det, og det lyder sådan her. Jeg er kun 20, men føler mig allerede bagud i 20'erne. Jeg glæder mig til 20'erne. og overstår, og jeg oplever alt, man skal have oplevet. Og på en eller anden måde, det er alt det, man skal have oplevet. Og hvad lægger der i det? Hvad, hvad tror I, der er lækkert det, Isabella? Der kunne ligge noget i forhold til at øh, finde ud af, hvem det er, øh, man er som person, og at have job og hus og børn, og alle de ting, vi tidligere har været, været inde på, ude at opleve, øh, ude at rejse, og et øh, godt, stabilt job, og altså det hele det kører, og så kan jeg egentlig lægge mig ned og døde, når jeg bliver 30. Mm. Mm. Og det der med sådan, jeg glæder mig til det overstået. Ja. Jeg ved, det, som der er, der, er, der er en checkliste på, mm. okay, det her det skal jeg have nået. Ja, det er sådan og jeg man, skal, altså sådan, man når ikke at glæde sig til det. Altså, man, man, man, man vil bare hellere have det overstået og kunne sige, nu har jeg gjort det her, det her, det her. Men man glæder sig ikke til det. Det er sådan, det er jo sådan nu vil jeg bare kan have det overstået. Jeg glæder mig til, at jeg kan slappe af. Eller sådan. Og det er jo helt vildt at tænke på, at det er ligesom fordi, at man måske har kommet til at sætte tyverne op til det her, mest frie, smukke, sjove, gå på øh, hemmingsløse menneske, man nogensinde kan være. Og på en eller anden måde, så man sådan hvad skal jeg nu gøre, eller hvad skal jeg gøre ved det? eller sådan, Jeg bare kan lidt overstået. Mm. Det må ikke bare være mig. Eller det lyder til, at der er en hel masse forventninger, udefra i hvert fald på den kommentar, af mm. øh, min umiddelbare tanke. Og du er jo 29. Ja. Og har fået sagt at det et par gange, du glæder dig til at være 30, når <laughs> jeg vi jeg har slået i pauserne. sygt meget til Og hvorfor 30. glæder du dig til at være 30? Jamen det gør jeg, fordi jeg har øh, der, der, der, der er sket så mange også fede ting, men også voldsomme ting i, i 20'erne, og det har været med til at danne mig og, og gøre mig til den, jeg er. Og det er jeg er så taknemmelig for og glad for. Men hold da, magle, hvor er det er meget energi, jeg har brugt på det. Og, øhm, og det slutter, når og, du er og, 30? Ja, det, det synes jeg. <laughs> <laughs> Nej, det gør det nok ikke. Øhm, men på en eller anden måde, så er der... Jeg, jeg tror, der sker generelt skifte, i hvert fald, når jeg hører på mine min andre øh, kammerater. Jeg har et lidt ældre venneslæng, de er... 40-50 øh, deromkring. Og når vi snakker omkring alder og årtier og sådan, så siger de også bare, ej, jeg gider altså ikke tilbage til 20'erne. Nej, fanden nej, ikke 20'erne. Det er forfærdeligt. Det er bare der, hvor man skal lære sig selv, og det hele det er bare stressende med uddannelse og arbejde og alt det med, vi, vi er omkring. Men 30'erne og 40'erne har været mega fede, siger de så. For der er mere ro på. Der er mere sådan, der tror man på, hvem man er. Man, man gider ikke så meget bullshit ud fra, øh, fra de andre, hvad andre synspunkter er. Men Man står mere og hviler mere i sig selv. Du for... oplever aldrig, at der er nogen, der er også at romantisere 20'erne, eller kigge tilbage på det med længsel, fordi øh, det kan jeg jo med gode grunde ikke gøre, men jeg kan nogle gange godt have en følelse af, at kigge tilbage på gymnasiet, og så tænke, ej, hvor var det bare det fedeste, sådan at ophøje det til noget, det måske var, måske ikke var, men i hvert fald bare kigge tilbage på det med længsel, og så sige, det gad jeg fandme godt at prøve igen, bare en uge. Mm. Altså, den har du ikke prøvet at have. Altså, så vil jeg være nysgerrig på, hvad du mangler i dit liv lige der. ja. For det kunne tyde på, at der er noget, du længtes efter. En eller anden følelse, en eller anden, som du oplevede i den tid, du havde der, som du længtes efter. Og hvordan kan du faktisk integrere den igen? Og det er muligt. Så hvis der er noget, du går og længtes efter, øh, uanset hvem man er og hvor man er, så kan man prøve at lede i, hvad er det for en følelse, jeg føler? Og hvordan er det, så jeg kan få den, måske med et andet udtryk? Og så prøve at reintegrere ja, det? Eller, en løg, helt, ja, og det behøver ikke være nøjagtigt det samme oplevelser, der kommer, men hvad er det følelse, der skaber den her følelse for mig? Okay. Cool. Ja. Der kommer også en, øh, en, en fin lille lille sætning, og den føler man kan reflektere rigtig meget over. Og den kan vi tage øh, bagefter, fordi vi skal lige høre øh, et stykke musik først. Øh, og William, vil du... Øh, det kan du tro, Mil. Vil du øh, køre den ind? I'll, øh, I'll away. Det er You're not good enough med Blood Orange. Så den hører vi nu. Og velkommen tilbage. Til sidste del må det være af Første afsnit af de udødelige tyver. Bam, bam, bam. bam, bam vi er næsten bam. ved at være der. Vi er næsten ved at være der i det her varme studie. <laughs> øhm, vi har lige et, et hængeparti, øh, øh, der blev, øh, som jeg fik sagt her, inden, hvad hedder det, inden vi satte et nummer på. Og det var med de her... Små lommesitater. Ja, små ja. lommesitater, som jeg har fået min følger over Instagram. Og, og der var et af dem, jeg synes, der var rigtig fint, som er øh, noget, man også kan reflektere lidt over. Og det var meget småt, men jeg synes, det var rigtig godt, og det lyder på sådan her forventningsfuld frihed. Og på en eller anden måde, synes jeg, det, at man forventer jo, at man er frihed, men ligesom er, når man forventer, så, forventninger, så ryger friheden måske. Hvad, mm. tænk, hvad tænker I om det? Det er det, vil du? Jeg tror, det er meget blandet. Altså sådan, men ja, også fordi man har en forventning om, man er fri i 20'erne. Men samtidig bliver der proppet alle mulige andre forventninger ned, der gør man måske egentlig ikke, er så fri, som man lige umiddelbart tænker. Man bliver meget påvirket af, hvad ens venner gør, hvad der sker på sociale medier, hvad samfundet gerne vil have, man gør. Så det er sådan frihed under ansvar. Mm. Selvom vi får at vide, at vi er frie, så er der hele tiden noget, som sådan siger, burde gøre det her, burde ikke gøre ja. det her, så der er hele tiden noget, der popper op i ens hoved med, hvad er det rigtige at gøre? Hvad er forventningerne til mig? Og det der med sådan, måske også, at for jeg er helt enig, eller sådan det der med, at der er jo en masse ydre fx der går ind og spiller på ens frihed så hvor fri er man egentlig eller sådan vi husker også det der med når man er barn så siger man altid at jeg er voksen så kan jeg være fri eller sådan nej så jeg, mm -mm. ja. <laughs> <laughs> så jeg er også usynsfald og siger sådan her ja, så <leag." laughs> ja. Så er det skal jeg gerne så jeg skal lige vi pranger <laughs> det hvor mig ikke altså så vi skulle bare vide hvor lidt fri jeg er eller sådan ja. hvis min far også sagde til mig folkeskolen er det bedste nogensinde at bare sådan hver ja det rå altså det rå holder ikke fedt til for Hold nu op det er virkelig altså det er forfærdeligt hvad tænker hvad med dig eller hvad tænker du med forventningsfuld frihed. Jeg, jeg, jeg vil være meget nysgerrig på, hvad er frihed for dig? Yeah. Øhm, og hvordan kan du eventuelt skabe den frihed? Fordi netop, som, som Mille også nævnt med, så snart vi sætter forventninger ind, så er der en risiko for, at vi, kan, vi bliver skuffet, eller vi prøver at skulle opnå noget, fordi vi har sat os et mål. Men jeg vil anbefale i hvert fald, at, øh, at se mere processen som det frie element. Og så se, hvor processen den, mm. den ligesom bringer dig hen. Handler det måske også om, at processen netop bliver forstyrret i og med, at det ikke er ens egne forventninger ret langt hen ad vejen. Altså det er noget i hvert fald, det du hiver fat i, ditte, at det kan godt være, at man har nogle forventninger til sig selv, men der er også et helt ekstremt miljø, man skal navigere i, hvor der også hersker en masse forestillinger om, hvad der er rigtigt og forkert, mm. og hvad man bør gøre, og hvad man i hvert fald ikke bør gøre. Altså så måske at fjerne fokus fra de forventninger, og så kigge på processen, som... Et gode i sig selv, mm. er måske er det, jeg hørte dig sige. Ja, og finde ud af, hvad, hvad er det egentlig, jeg helt oprigtigt gerne vil, hvis jeg, hvis jeg skræller alle andres holdninger og visioner og tanker og perspektiver af, som de nu kunne finde på at, at kunne have om mig. Og det kun er mig. Hvis jeg kun skulle spørge mig, hvad vil jeg så sige til mig selv? Og jeg bruger typisk den her, øh, den kan virkelig kynisk, men, men hvis jeg er i tvivl om noget, eller hvis jeg føler, at jeg er i en yderstyret perspektiv, så, så spørger jeg mig selv, hvis jeg lå på dødslaget lige nu, hvad vil jeg så gøre? Og typisk så kan jeg mærke, okay, jeg skal have den tatovering, eller jeg skal gøre det, eller jeg ja. skal til den uddannelse, selvom det måske for mig var det jo seksolog, selvom min familie nok ville se skævt til mig, selvom jeg synes, det var skræmmende og skamfuldt. Men jeg gjorde det, og jeg er så glad for det. For eksempel. Stærkt. Det giver god mening. Det giver rigtig, rigtig, rigtig god mening. Jeg tror, øhm, vi er faktisk kommet til... Da, da, da, da, da, Sæsonsgimmik... Og Milla og jeg, vi kiggede på hinanden, da vi skulle lave det her, så sagde vi, vi skal fandme med have en gimmick. Alt, jeg er federe med en gimmick. Og så sagde vi, hvad fanden skal det være? Hvad fanden kan man lave? Og inden vi tager æren for det, så er det min kære højskolelærer, der sad hen ja. til mig og sagde, Mille den her gimmick kunne bare være virkelig fedt eller fedt. Sådan... Så vi tager ikke hele æren for den. Vi kan faktisk overhovedet ikke tage noget for den, men, men... <laughs> vi synes selv, den var rigtig god. Og vi vil du en det? hurtig trømmevjul? Trømme det er... Your 20 altså Så dit der det vi har bedt jer om, inden vi, øh, vi gik i øh, gang med det hele, det var, at I skulle lave en gin Der har været en masse forskellige valgmuligheder. I er lidt blevet sluppet løs i en slikbutik, kunne man næsten sige. Og så smager vi på dem. Og det der er hele ideen, det er, at man skal smage på 20'erne. Så I har lavet en gin tørning på baggrund af de oplevelser, I øh, har haft og indtil videre har gjort jer ja, i jeres 20'er. Og så taler vi om det. Ja, det jeg ved ikke, har du lyst til at lægge fra land? Det vil jeg helt gerne. Jeg øh, tænkte, at øh, den skulle være sådan lidt kontrastfyldt. For det har mine 20'er også været. Der er både rigtig meget sødt, så det er blevet sukker. Der er samtidig også lidt surt en gang imellem, som man må trækkes med, så der er også kommet lidt øh, citron i. Og ellers så har jeg valgt at putte noget cayennepeber i, som var sådan mm. en liv stærkt. Fordi både måske sådan med en tanke om livstærkt dø i ung, det har vi sådan hørt ret meget, <laughs> ja, ja. men også at livet går sindssygt hurtigt. Altså sådan, det er helt vildt, fra da jeg var 20 til nu, synes jeg, at tiden er fløjet afsted. Altså sådan, kan jeg kan næsten ikke følge med i tingene. Og så samtidig har puttet en lille smule salt i, fordi jeg synes, at sådan, der er også nogle ting, man oplever i sine 20'ere som godt kan være sådan lidt salt i såret. Nogle ting, man skal igennem, og som man bliver ved med sådan at blive ud igennem, selvom man ikke altid har lyst. Så ja, det var tanken bag min Genotonic. Spændende. Og med ja. det sagt, så synes jeg, at vi skal spabe på den. Ja. Ja. Skal vi lige skåle først? Jeg skal gøre det. Æ, øh, William og jeg, vi, øh, vi deler glas. Ja. <laughs> Æ, så øh, så øh, skål. skål. Skål. Ja, vi kan næsten ikke nogen anden. Nej. Så det bliver sådan her. Æ, skal jeg starte, William? Jamen vær så god, Mille. Du må godt lægge for land. Jeg lægger for land. Det er... Vil du starte? Eller... Okay. Jeg synes, det er primært kajennepæber. Det, det må være meget stærkt. Jeg, sige, jeg, er, jeg er glad for, at du studerer antropologi og ikke er med at blive bartender. Ja. Det, det kan jeg faktisk godt forstå. Men den er stærk i den forstand, at det giver ja. god mening, tror jeg. Det der med sådan, der er fardoverfeltet. Ja. Ja. Den skal sgu lige have en ord. Ja. Det kunne jeg godt finde. Ja, ja, ja. Skal, du lige, skal du lige have de helt ned bag i de bagerste smagsløg. Jamen, den kan sgu godt noget. Ja, den er sgu ja. god nok. Den er god nok. Er det ligesom Tobasco-shotet, øh, <laughs> øh, du fik øh, på en bar på et tidspunkt? Jeg skulle sige, den er bedre. Den er bedre. Af det, jeg skulle, pff, det er lige niveauet over. Jamen, jeg synes den faktisk, er det, er jo, det er jo måske lidt sådan et festfyrværkeri, både mm. på en god og en dårlig måde. Det er måske egentlig meget passende, at det er også sådan lidt af det, 20'erne kan. Der er noget med og så bum, så er der noget varme, og så er der også noget salt. Og så laver man en grimasse og tænker, vi kommer igennem alligevel, så godt yeah. ikke det gå. <laughs> så, no. Jamen jeg synes, ja. den er, og så altså, kommer også lidt saltet, og den er også lidt sur. Og sådan, hmm. ved du hvad? Ja, det er sådan, ved, tyverne starter stærkt ud ja. med kænepæber, og så, og så... Så må vi se, hvor de ender. Så, så må vi se, hvor de ender inden. surt og, og, og sødt og saltet, og de ender og tonic. Hvis der er en smag, <laughs> du håber på at kunne tilføje, når du er færdig med tyverne, eller i hvert fald er længere hen i 20'erne. Hvad håber du så, at din sætterstøjning Det kunne sætter da være fedt, hvis den var så sød som muligt. Så sød som muligt? Ja. Så øh, hvis jeg kunne undgå alle mulige bump. Men det kan man nok ikke helt. Det, øh, det er nok en del af det. Er de ikke også en del af det? Jo, det Bare er før det. man kan få ja, det godt, det handler det så om, at de der bump de også jo. er der. Fordi så ved man jo lidt om det. Ja. Hvis det ikke var der, så ville det måske heller ikke være helt så sødt. Nej. Hvis man Nej. ikke havde de her bump undervejs. Apropos så. det med pr processen, som mm. du også nævner, ja. det er jo også en del af processen, så ja. det skal selvfølgelig også være der. Ja. Og jeg kan kun anbefale at lære af dem, fordi ellers så bliver du introduceret for det samme bump igen. Og så ja. kommer den tenfold, så øh, lærer det. <laughs> ja. Ja. Så er det din tur? Ja. Jamen, okay. øhm, til at starte med, så skulle jeg vælge en farve til den her drink. <laughs> Og øhm, der er ikke noget gin i, men jeg ikke lidt hjem, så det har aldrig været en del af min 20'er. Så <laughs> skal det jo heller ikke. Nej, Så vil du Ja, altså. yeah. så men, men jeg havde nogle, nogle farver at vælge mellem, og jeg valgte simpelthen nogle rød... Øhm, og det, det, det er faktisk en farve, jeg rigtig godt kan lide, også til rød saftet vand og rød solavans i. Så alt det der, der er sådan fruity og søde røde vine og sådan noget. Og i den beskrivelse, som øh, I skynde værter har, øh, har lagt ved siden af os til os lidt på vej, der har I nemlig skrevet, at den røde farve er, er delikat og fruity. Bum. Bum, bum. Bum. Bum. Og taget direkte og... på flasken. Ja. <laughs> det må du ikke sige, Mille. Well, en... no, secret. <laughs> Igen kan I ikke sige på for noget. <laughs> Måske en dag. You ja. never know. En dag, starte. Vi er stadig kontor til ja. Det er godt. Jeg synes, I gør det godt. Oh, tak. tak. Men Delikate og Fruity, for sådan har jeg egentlig oplevet, at min jure har været først i en ret ubalanceret udgave, og nu i en rigtig dejlig, skøn balanceret udgave. Så det er i hvert fald lige farven på den. Og så øhm, den her stikbutik, jeg stod overfor med alle mulige ingredienser og krydderier og you name it. Den fik hele armen, undtagen salt. Og når jeg står her og kigger, så tænker jeg, at den skulle have haft lidt salt. <laughs> ja. den har simpelthen fået citron, det har været sådan surt til tider. Og så er der kanel, fordi at hold kæftere kan jeg også bare hygge mig og nyde stunderne og være taknemmelig. Og basilikumten smider jeg i, fordi den havde den her grønne farve. Hvis man er lidt inde i sådan spiritualitet og chakra, så er grønt, det står til hjertechakraet, som er kærlighed og, og det her dejligt omfavnende element. Så er der også karriennepeber i, for jeg er mega modig og har været sygt modig gennem hele, hele 20'erne. Det ligger virkelig, virkelig stærkt til mig. Så jeg lever stærkt. Og øh, selvfølgelig sukker. Jeg er, også rigtig... jeg er rigtig sød, <laughs> og jeg har rigtig mange skønne, skønne mennesker omkring mig, øhm, virkelig. Chili, jeg har brændt mig så mange gange, og heldigvis så har jeg lært at rejse mig op hver evig eneste gang, endnu stærkere, end jeg var, da jeg faldt. Så det, uh, chili har den fået altså rigtig meget af, men jeg havde spottet det, er sådan, det er sådan mild chili, <laughs> så jeg håber ja. ikke, så <laughs> Mille og også kigger. på hinanden, så sagde sag Mille. Jeg tror, det er meget godt, at vi tager den her chili. Ja. Fordi, ja. Ja. Ja. Det, øh, det tror jeg er meget fint. Ja. Så, så øh, den, har, den har fået godt med chili. Og ja, øh, så skal den bare lige have lidt skud salt, men det må I tænke jer til. Er det, når du bliver 30, eller hvornår tænker ja. du det? det? skal være. Det er det. Ja, det kommer nok, der. det, det kan være, det kommer. Og det samme spørgsmål, ja, okay. som William stillede. Hvad ønsker du? Hvad for en smag skal det være, når du slutter på din 20? Hvad, hvad tænker du så? Hvad håber du på? Uh... Um, powerful. Powerful. <laughs> powerful. På en, igen, ja. Yeah. vi også på en circle. Ja, på en fed mm -hmm. måde. Øh, ja, jeg, jeg mærker en stærk, stærk energi i mig. Og en virkelig stor ambition og drift og sådan noget til hele mit liv. Og jeg er ikke låst til et år ti eller noget. Jeg glæder mig sygt meget til 30. Det er det næste, jeg står og kigger ind i. Og hvad det kan give mig. Øhm, og også 40'erne og 50'erne og så videre, der er på hvert orti, kan noget specielt, mm. hvis vi vælger at se det på den måde. Mm. Så det gør jeg. Så 20'erne må, det det må gerne runde af med måske noget salt. Ja. Så vi er hele spektret omkring. Ja. Jeg synes, vi skal smage på det. Ja. William, vil du og skrive Og jeg ligger forlandt den her, den her gang. Ja. Skål. Skål. Mm. Skål. <laughs> man kan ikke, ikke rigtigt, det har drægt. <laughs> Der er bestemt ikke kommet hele fem Jeg Det var ganske smæt. Men den er så gammel. En hel ny op i en, en drink og en snak i en det fede snak. Det skal man gider ikke sluge tyverne. tjuvere. det er faktisk det du siger til os, man gider ikke noget ved at man gør. Ja. Ej du må ikke lave den grammesen lille. Men det, det ligger nok meget godt. Det er meget sådan et overraskelse ja. <laughs> Det smager ketchup? Synes er Det er, <laughs> du, det er jo ikke løgn. Det smager ketchup? Ej, jeg skal... Er det godt, en det, det er så godt du, du har stået din lang ketchup. <laughs> er du så en ketchup eller en mayo blie? Ja, du kan perfekt del. Du kan perfekt del. Okay, <laughs> okay. Yeah. men mm, det er godt. Fantastisk. Den er sådan ja. en sød, den er ikke så stærk. Nej, det, nej. Det vil sige en meget sød, meget det det er salt, <laughs> ja. kommer ind. Fantastisk, uh, okay. fantastisk. Og du går også til episode nummer 2. Ja. Det bliver noget til en ja. meget overraskende ketchup. <laughs> <laughs> <laughs> men den er sød og, og grøn. Ja. Den, er, den er meget grøn. Jeg synes, det var fedt, vi lige fik chakra nuancen på. Vi ja. vil den uden, uden tvivl. Ja. Jeg tror også, vi er ved at være der, hvor vi så småt skal runde af. Tiden er så småt ved at løbe ud, om ikke alt, alt, alt for lang tid. For kortere at opsummere. Vi er kommet vidt omkring. Det har godt nok været mange emner, vi har fået, fået drøftet. Først i form af jeres hvad øh, skal man sige, baggrunden, dels som Ditte, dig som antropologistuderende og også dig, Isabella, som seksolog og parterapøv, mm -hmm. og Milla og jeg som sådan nogle kaospiloter mm -hmm. midt i 20'erne, der synes, det kunne være fedt at sætte det her op. Yeah. Øhm, og, er der noget, I tænker, sådan, hvis I skal sige en sætning eller et ord, som hvis jeg lige runde af igen, hvad, tæ, hvad tænker I, eller sådan, er der lige noget, I vil runde af? Lige sige til sidst sådan, med 20'erne et godt råd på vejen til dem, der lytter med. Mm. Øhm, lær dig selv at kende. Og øh, vær dig selv nærmest, vær din egen bedste ven, grib dig selv, øh, forvent ikke, at andre gør det. Jo, der skal nok være nogen derude, der, der griber dig, men øh, du har dig selv altid, du er altid hos dig selv. Så, øh, så ja, vær, vær dig selv nærmest, og så vil jeg virkelig anbefale at, at være nærværende i, øh, i livet. Vær til stede, vær, vær taknemmelig for, hvad du har om dig lige nu, fordi det kan ændre sig på et splitsekund. Så det, det er min kraftigste anbefaling, og det er at have dig selv med, og være nærværende med dig selv og andre. Fine ord. Jeg tror, det der har været tydeligt for mig i starten af mine tyver, har været, at der er ikke en rigtig opskrift på, hvordan tyverne skal gøres. Man kan gøre det på så mange forskellige måder, så kan man ende ud med to vildt forskellige drinks. Man kan komme til at få vidt forskellige arbejde. Altså, det kan være alt muligt, men der er ikke én måde at gøre sine tyver på. Fedt. Tusind tak skal jeg have, og tusind tak fordi I ville komme og være med. Og løbe det første afsnit igennem. Tak fordi og så, og så bliver det jo spændende at se, hvad der kommer til at ske ved de næste ni afsnit. Man må sige, at har fået sat en standard i forhold til drinks. Der er sådan altså nogle kommende <laughs> ja. gæster, der virkelig, virkelig skal gøre sig umage. Hmm. Og på den note, Mille, så tror jeg faktisk også, at vi er noget til vej ende. Ja, og, det, og det, vi afslutter det med det sidste nummer. Og det hedder Sneggersens Strand med ungeskab. Um, det er også et upcoming uh, band um, Så passer det fint fint Det hedder Ung um Skab um, Så so, so det får I nu uh, Tusind tak fordi I være med